Nagyon érzem, hogy ma még jó a 061-712-42 az elérhetőségem, 6 perc szóval ez 7 óra, ez a kejfejjelcsi minden, amit ez tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint Fiala János 14 éven óliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokal és minden nap kísérleti műsor egyben utolsó adás, vagy ha nem az utolsó, akkor hétfőn találkozunk. Ha van kedvük, akkor beszélgetnek velem, ha nem, akkor majd jön Filipov Navracsics, Horváth Csaba és Nemes Gábor. Így. Nem mondom, hogy kejfeje a csinézők és hallgatókótlékok jött, mert nem azok. De ezt most arról az oldalról néztem, hogy régebben volt olyan egy két és fél ulet, már nagyon rége volt. Nagyon jól látományosunk a legkülönbözőbb témák kapcsán. 061-712-42. Egyik pillanatra a másikra került a reggeli jövőrséglet pozitív tartományba, ráadásul 6-7 fok van. Ahhoz képest, hogy nem régen még ugyanez mínuszban volt. Elég jelentős a változás. Néztem a közeli napokat. Este igen, de napközben nincs mínusz. 061 csupa fül vagyok. És zene, feltekered zene, Ez feltekered zenével hallgatnám. Most vissza venni a fülhallgatót. Egyik nap a másikra megváltozott, nem? Egy kukkat nem szóltak Mind a kurtás modell. Senki nem él át ilyen a Kivételősen aludtam is valamit, így aztán úgy a világrá, mint valami borjókhoz, új kapura. Én a pörög szót nagyon nem szeretem, nem tudom miért nem szeretem, de nem szeretem. De az elmúlt időben azt vettem észre, hogy a riport alanyaimnál legalábbis látszólag nem egyszer fontosabb nekem az, amiről beszélgetünk, mint nekik. De még egyszer lehetséges, hogy ez komplet tévedés csak a szemek csal meg, de a fülem meg az összes több azért ezért is szoktam ilyenkor azt mondani, hogy beszélgessünk, mert hát annyi minden van még, amiben olyan nem beszélgetek. Filippovval, a Horváth Csabával és Nemes Gáborral. Te nem sétáltunk a normalfádál és ott az a világ az olyan egész más. ami a világról még beszélgetünk. Lelejött, egy G. tolt moka előtt egy gyereket, aki a saját gyereket akkor például egy hallgató volt régen. Nem is tudom, hogy átképzelhet, hogy neked kellene, hogy egy gyerekek a foka. Mi hozhatja az embert ilyen szituációban? Megint szerelmes lesz. És akkor előáll egy nő, egy gyerekkel, már nem fiatal az a gyerek. 712, 42, figyelnek ha van mire. és közben nézem a hirda, a hirdtévé Turda Hadrient, aki azt mondja Hajdó Máriáról, hogy kizárta az LMP. t Miközben nem zárta ki az LMP, kilépett belőle és indul az országgyűlési választása között. Arra gondolok, hogy a hirdtévé, vagy én emlékszem rosszul, vagy a hirdtévé bolondult meg. Nem arról van szó, hogy dezinformál, Propagandát folytat, hanem De kérlek, ez egy tényleg, ez a legérdekesebb? 061 212 42 Jöreget! a Egy nap, nagyon ügyesen megkerült -e azt a kérdést, hogy miért nem tájékoztatták időben Budapestet? Mert hogy mennyiben került -e meg ügyesen? de nem válaszolt arra, Mindenféléről beszélt, hogy milyen jó lesz Budapestnek, ilyen jó lesz, de arról nem beszélt Hülyes Balázs, hogy tisztességesen értesíteni, konzultálni kellett volna Budapesttel, ezzel az úszóvilág majdnokságban. Erről egyébként olyan nagyon sokat nincs mit beszélni, mert az, az a helyzet, hogy bármennyire is furcsa, a, ugye se Hülyes balás, se Karácsony Gergely egy szót nem posztolt erről. Tehát azért lássad be, hogy ez az Uszó és sokak szemében sokkal nagyobb szálka, mint azok szemében, akikről azt hiszük, hogy nekik nagy szálka a szemükben. Tehát ön csodálkozik rajta, én csodálkozom rajta, de ne felejts el, hogy a Kejfejáncsik csinált erről egy felmérés, és az emberek zöme örül a világbajnokságnak. Ez is, örül, én is örülök. De úgy tűnik, hogy arra is tesz, hogy egyébként a fővárost értesítik-e, vagy sem? Nem foglalkoztatja az embereket. Hát én azt hiszem, hogy már bocsánat, a úr maga elég könnyen kiengedte ezt a kérdést. Elnézést, én nem engedtem ki ezt a kérdést. Ezt hát többször neki Oké, okay, rendben van, uram, engedje meg, itt én vagyok a főorvos, és jelenleg nincs más főorvos felvétel. Tehát az, hogy önnek van egy ilyen elvárása, az többet árul el őrről, mint hogy én nem kérdeztem meg többször. Ha, de magáról is. Rólam nem? De pontosan Uram, azért. akkor ne hallgasson és ne nézzen. Olyan könnyen válok meg öntől, hogy arra szavak nincsenek. Ez maga nagyon jól tudja, ez nem válasz. De én válaszoltam. Ez nem válasz. Nem ez volt a válasz. Az volt a válasz, hogy megkérdeztem, és volt rá egy válasz. Nem volt válasz. Kikerül... Uram, önnek nem volt válasz. Nézzel, ha más riportarany, így kikerül egy kérdés, maga nem adja annyi be. Erről van. Fel. Kisamrussal ugyanígy beszélgettem. Ez nem így van. Bocsánat. Viszont hallása. Viszont hallása. Ne rajtam verjék le azt, hogyha a világ nem azt a képet mutatja, mint amit látni szeretnének. A megmondó embereknek épp az a sajátosságuk, hogy elhajlítják a valóságot. Én nagyon hosszú ideig szerettem volna megmondó ember lenni, de az elmúlt időben csökkent az ez iránti vágyam. Ami nem jelenti az, hogy az idealizmuson megszűnt volna. Ki az, aki egyfolytában azt kérdezte, hogy hol van a közfejlesztések tanácsa? A közfejlesztések tanácsa az, az ön hétköznapjait befolyásolja az úszóvilágbajnokság? Nem. Nincs még egy műsor és nincs még egy Kejfej Jancsi, benne Fiala János, ahol ezt ennyiszer tették volna fel. És mi volt a válasz? Gyakorlatilag az fővárosi közfejlesztések tanácsán kívül is van élet. Kíváncsi vagyok, amikor visszatérnek hozzá, beleértve, hogy akkor majd azt fogom kérdezni, hogy ezt a halottat most írtál, miért támasztották fel. Tökéletesen tiszteletben van tartva az ön véleménye. De hogy az ön véleménye, hogy így alakult, annak a egyik része abból adódjon, hogy én valamit rosszul csináltam, el, én leszek az első, aki egyébként azt mondom, hogy kétségtelen lehetett volna. De itt most nem érzékelem ezt a tévedés minimális kockázatával. Sajnálom, ha hiányérzete van, és miután nem szállt le a témáról, ezért mondtam azt, hogy megválok öntől. nem tudom, hol nyilvánult meg az elmúlt időben Füli és és bárhol is feltették-e neki ezt a kérdést. Önmagában, hogy Karácsony Gergely és a népszavára megkérdezte Kisambrustól, hogy Kisambrust és Tütőkata ezügyben egyébként megszólaltak volna. Nem tudom. A főváros hallgatott. 0617 112 42 senki többet? Jó reggelt! Jó reggelt! Most már másodszor kívülről fújom a telefon Akkor ez már meg fog maradni. Álmos vagy? Hát az unik, azt mondanám, hogy nem. <gül> De először hallak téged ilyen álmosan. Mi történt? Nem, szóval, hallottam már álmosabban, csak akkor lehet, hogy jobban bannak Kicsit kifejebb a réte. Mesélj! Hát... Uh... Kevés olyan dolog van, amit belőle. Alapvetően, a, amit nem mesélhetsz el, az a titoknak megy tartozik? Az a titoknak abban a szférájába tartozik, hogy uh, ugye az Egyesült Intézet, mint uh, agytörözt, amelyik elsősorban a döntéshozókat célozza, gyakran vállalja azt, hogy diszkrét marad olyan szempontból, hogy, hogy szabadon lehessen beszélgetni velünk. Tehát nem, nem számolunk be mindenhol arról, hogy kivel mit beszélgetünk. Mi ugye minden javaslatunkat úgy készítjük, hogy több tucat emberrel egyeztetünk, vállalatvezetőkkel, politikusokkal és hasonlókkal. És hát ez értelmeszerűen olyan, hogy más beszélgetési közeget teremt az, hogyha nyilvános előtt folytatod, mint hogyha zárt adtok múlt. Nem arra kell gondolni, hogy az emberek ilyenkor fedik fel a rossz szándékaikat, hanem mindenki gondoljon bele, hogy ő maga mennyire tud őszintén és nyíltan beszélni, meg egyszerűen beszélni kényes kérdésekről, akkor, hogyha nincsenek ott más hallgatózat. Kinek? Filipov Gábor beszélget velem, vagy én bele. Amiről beszélsz arról az jut az eszembe, de aztán erre reagálsz, vagy sem, az már rajtad múlik, hogy én már a második alkalommal volt olyan találkozó újságírók és a Márkizai háttércsapat között, ahol az ember azt tapasztalhatta az elsőt közvetlenül, láttam a másikat közvetlenül, láttam a harmadik a jövő héten lesz, amikor olyan előkészítő emberek, mint legfeljebb nem feltétlen intézeti emberek, de hát Flex Zoltán valamilyen szempontból mégiscsak közelebb áll hozzád, mint egy gyakorló politikushoz, mint Vadai Ágnes aki ott volt. egyöntetűen arról számoltak be, és ez hihetetlenül érdekes volt, és visszaigazol bizonyos szempontból téged, hogy elmondták, hogy ők mit gondolnak arról a területről, ahol ők háttérmunkát végeztek, majd mondták, hogy ők ezt ebben a formában átadták a politikusoknak, halvány lila gőzük nincs arról, hogy ők ebből mit fognak megfogadni. Miután volt már olyan, hogy bármilyen konkrétumot mondtak, azt elferdítette a sajtó, ezért most már konkrétumokat se mondanak, és ott ültem, és bizonyos szempontból nem értettem, hogy én most miért is vagyok ott, hiszen beszéltek valamiről, amit közben Hát lehet-e tudni, hogy az egyik a gazdaságpolitikáról nem beszél, a másik a kultúrpolitikáról nem beszél, a harmadik a közigazgatásról nem beszél. Oké, valamit mondott, de ami egyébként meg testesülhetett volna ott a Hold utcában, az olyan messze volt, mint Makó Jeruzsálemtől. Hát itt van azért egy olyan faktor, ami nálunk hiányzik szerencsére, vagy nem tudom, szerencsére Nevezetesen, hogy ez azért egy választási kampánynak az erőterében zajlik, ami minket, hát hogy mondjam szépen, nem, nem érint, mert mi nem akarunk sem választást nyerni, sem egyetlen politikai erőt választási győzelemre segíteni. Úgyhogy ez ennyiben egy más mifaj szerintem. Én nem mondtam, hogy ugyanaz a mifaj, csak azt mondtam, hogy Bilagos. eszembe jutottam. Uh -huh. De hát az életben nagyon-nagyon sok ilyen, ilyen, ilyen terület van szerintem, amikor a városainak anélkül vannak különböző fiókjai, hogy ott, ott feltételül valami sötétséget, vagy rossz kell kelljen feltételezni. Igen, de amir, amit akartam neked mondani, ez bizonyos szempontból nem ment át, hogy ez olyan volt, mint hogyha lennének a folyó két partján, az egyik oldalán a politikusok, a hát. másik oldalán a számukra dolgozók, és a híd Hát az nem nagyon van, és a komp közlekedés is, hát nagyon sajátságos, és a közlekedik is, akkor arra én nem léphetek föl, és csak az ember azon gondolkodik, hogy tulajdonképpen ebből az egészből mi az, ami rá tartozik. De ez átment. Ez, ez viszont egy ismerés térkép. Tehát, hogy itt, amivel most beszélünk, az gyakorlatilag a szaktudás, vagy szakértelem és a politika világának a határvonala aminek az átjárása, ez egy, az egy izgalmas probléma, és minket mondjuk elég sokat Igen, hát neked ez az egyik fő dolgod. Igen, igen, igen. Igen, és itt nem arra érdemes szerintem gondolni, hogy, hogy vannak a, a, a jó akaratú szakértők, és vannak a politikusok, akik aztán mindent elrontanak, hanem amit nekünk választópolgáraknak szerintem nehéz magától értetődőnek venni, az az, hogy a politikának igenis a, a saját működési szabályai szerint vannak a saját szempontjai amik bizonyos szempontból felül tudnak írni, akár szakmai szempontokat is. Legalábbis akkor, hogyha valaki végre szeretne bármit hajtani abban, amit gondol a világról. De maradjunk a világban. Nagy Attila, a Mi Hazánk Mozgalom budapesti elnöke hozta be ebbe a műsorba először a kanadai kamionosoknak a felvonulását, kifejezetten politikai szándékból, de attól még maga az információ ebben a műsorban tőle hangzott először. És ahogy nézem, adott esetben a kanadai kormány bukását úgy okozhatja ez az egész, hogy közben erre, mint egy karóra olyan elégedetlenség, vagy egy olyan fajta aktivitás épül, aminek semmi köze nincsen. A, a, a vírustagadáshoz. Egész egyszerűen találtak egy pontot emberek, ahol nem Vidán parkon, ahol nem mozi van, hanem ahol balhézni lehet, és aztán lehetséges, hogy egy olyan balhé kerekedik, amiben meg fog szűnni a jellegi kormányzat, amely soha se gondolta volna, hogy így fog megbukni, a kanadai kamionosok pedig úgy fognak elszéledni, hogy közben mindaz, amit el akartak érni, ha el akartak volna érni egyáltalán bármit is, az egyáltalán nem történik meg. Lesz egy nagy balhé, abban kisül egy csomó energia, és aztán a világ helyre áll, és egy olyan ember, mint én, az megnézi, hogy mi is történt itt tulajdonképpen. Most tudod, hogy, hogy robbant ki az alaptalasz? Most elfogad mesélni. Volt egy tunéziai utcaiárus, egy boazizi nevű ember, egy teljesen hétköznapi ember, akinek elkobozták a, nem is, tudom, tán zöldséget árult, de ebben nem ő biztos a standját, uh -huh. és a, az önkormányzat nem volt hajlandó vissza szolgáltatni, pedig jogellenesen kobozták el. Ráadásul egy női tisztviselő nevette ki őt a hivatalba, aminek egy nagyon tehát a saját értékei szerint egy nagyon különösen értő eset volt, és aztán felgyújtotta magát a, a, az önkormányzati hivatalban. Egyébként meg lehetett volna menteni. Meghalt? Meghalt, csak a poroltó nem működött a, az irodában, ami, ami megint csak felfedett azért a körülményekre csak mindent, és, és ebből a, a helyzetből, vagy ebből az esetből, ő nőtte ki magát, aztán nem maradjon Maradjunk itt, egy... te ott vagy Tunéziában, ott élsz Én vagyok az elnök Te azt mondod nekem, hogy Fiala, ha nem is konkrétan ennek a zöldséges tandjának az elkobzása miatt én mondtam neked, hogy itt valahol ki fog törni egy vulkán olyan helyen, ahol nem is tudtuk, hogy vulkánban, én szóltam neked, figyelhettél volna mert itt van egy olyan feszültség, amelyre tekintettel kellett volna lenni, mert hogy az ember azt gondolja, hogy a semmiből nem lesz ilyen, bár lehetséges, hogy a semmiből lesz ilyen. Most ismét valamit el fogsz mondani, amit én nem tudok, legfeljebb a saját logikám alapján gondolom, de lehet, hogy tévedek. Hát ezekben az is akkor nem csak Tunéziára kell gondolni, hanem Bibliától vagy ami még egy csomó arságról szíliáról nem is beszélve. Persze. A, azt szokott előjönni, amit a politikai tudósok szoktak hívni, hogy információs a szimetria. információs? Aszimetria, vagy információhiány. Tehát a, egy, az egy információ lá... aszimetria és az információ hiány az nem ugyanaz. Ezt most akartam elmondani. Tehát hogy, a, hogy, hogy, hogy egy, egy zárt autokráciában, mondjuk ki, hogy diktatúrában, az autokratáknak az egy nagy problémájuk, hogy miközben látszólag egyszerűen fenntartják a rendetelővel. Most az arab világról beszélünk. Ez általában igaz a, a diktatúrákra, igen. de most éppen az a világra beszélünk, igen. Tehát, hogy, hogy látszólag egyszerűen fel lehet tartani a rendet, de közben a hatalma levőknek nem jut hiteles információ a fülükbe arról, hogy a, a lakosság... hogyan Nem magát, jut, vagy nem figyelnek a oda? Nem jut. Hogyha lezársz egy csomó csatornát, akkor, akkor egyszerűen nem jut a, fületbe. a kína Kínának ugye 80-as években voltak ilyen Sokat emlékezett, sokat vizsgált reformjai, hogy túl tudjon élni a diktatúra, és ennek az egyik része volt az például, hogy megnyitottak ilyen információs csatornákat, elsősorban a helyi szinten. Tehát bizonyos értelemben demokratizálták az önkormányzati. És egyszerűen csak elcsodálkoztak, hogy jé? Nem, felté nem feltétlenül így, de ugye, ugye ez, ebben az is benne volt, hogy elcsodálkoztak 89-ben, amikor amikor Kínában is volt egy, egy eléggé nagy, elégedetlenségi kipörés. A lényeg az, hogy, hogy, hogy az okosabb diktátoroknak, hogyha lehet mondani, ez egy, ez egy tanulópénz lehet. Oké, egy de pontosan spács, erre gondoltam. Tanulóves. Tehát ezt kérdeztem, hogy te egyébként az okosabb diktátorok mellett azt egyfolytában mondanád, hogy itt, meg ott, meg ott van valami, amire figyelni kéne? Nekik nem kellene mondani ilyet. Tehát az okos diktátor, ez egy, ez egy természetes kivelasztódási folyamat, hogyha úgy tetszik. Aki nem érti azt, hogy hogy nem lehet egy politikai rendszert csak és kizárólag represszióval fenntartani, hanem bizonyos fajta teljesítményt kell nyújtani, és ki kell elégíteni az embereknek a hétköznapi igényeit. Például működjön a poroltú egy önkormányzati hivatalban, vagy el lehessen érni, hogy visszakapda a zöldséges tandudat. Tehát itt nem nagy dolgokról beszélünk, hanem teljesen hétköznapi dolgokról. Hogyha ezt valaki nem ismeri fel, hanem beleeringatja magát abba, hogy ha a saját tévéje azt mondja, hogy ő végtelenül népszerű a nép körében, akkor ezt elismerjük. Teljesen értem, anélkül, hogy apró pénzre akarnám váltani, árud már el nekem, hogy te tudod, hogy Magyarországon hol nem működik a poroltó? Anélkül, hogy most elkezdenénk ezt elemezni, tudod? Hát azt nem mondanám, hogy minden pontját ismerem, de a munkánk azért jelentős része az arról szól, hogy a gazdaságban, egészségügyben, oktatásban hol vannak ezek a poroltók. Hol kellene kicserélni, hol kellene felújítani, hol kellene digitalizálni a poroltást. De hát ez ugye egy teljesen más kontextus, tehát eddig zárt autokráciákról beszéltem, de, de ilyen szempontból egyébként autokráciák és nem autokráciák között nincsen különbség, hogy a, az embereknek valamilyen fajta igényeit ki kell elégíteni. Amikor annak idén ezt a hibrid rezsim kifejezést megalkottad, akkor egyik pillanatban a másikra ütöttél a homlokodra és mondtad azt, hogy hibrid rezsim? A hibrid rezsim kifejezést nem én alkottam, hanem a születésem előtt mások alkották. Azt én tudom, de hogy ezt itt vonatkoztattad az országra mi rácsaptam el a fejemre, nem, nem csaptam el a fejemre. De akkor miért, miért, miért csodálkoztak annyira rád? Miért voltál olyan abban az időben, mint aki feltalálta a spanyol viaszkot? Ezt, ezt nem tőlem kérdez, én Azóta is mindenkinek... Hát, még a péntek érdeklődik. reggeli Orbán Viktor interjúba is bekerült. Ő. Én azóta is mindenkinek, aki erről érdeklődik, elküldöm azokat a cikkeket amelyek már jóval előttem megértek ugyanezt a kérdést. Ez, ez a nyilvánosságnak a sajátos működése. De őszintén szólva, tehát hogy amiről először beszéltünk, szerintem abban az az érdekes, és ez a jelenlegi munkámat is uh, érinti, hogy, hogy a politika szempontjainak a sajátosságai közé tartozik az is, hogy te fel tudod-e ismerni politikusként akármilyen rendszerben vagy politikus, hogy mit jelent hogy az emberek hétközveti igényével találkozni. Ez nagyon, lehet, ez nagyon érdekes, ami... amit mondasz, hiszen elvileg ennek épp most kéne történnie, hiszen úgy tűnik, mintha minden politikus beköltözne valamilyen civil ember lakásába, ahol boldogan vál, számítanak rá, vagy épp az ellenkezője, és az embernek még sincs ilyen érzete. Hát, amire te beszélsz, ez a politikai kommunikáció szintje, akármelyik oldala, ez egy ennél szerintem jóval volt a rendszer. Ért, értem, nem téveztem össze a kettőt, csak most a kirakatról beszéltem. Aha. Hát a kirakat, igen, az, az, az, az megvan mindenhol. Az megvan mindenhol. De, de nekem a lenyűgöző abban a sztoriban, amit elnösségem Turéziáról, az az, hogy itt Európában, ahol nem, nem nagyon olvasom híreket, vagy ne, ne adj Isten könyveket, vagy filmeket nem nézzünk erről a régióról, és <hül> egy, ilyen, egy ilyen romantikus kép él bennünk arra, hogy ott a homokban civilizált emberek hogy élnek, Egyrészt, hogy ez mennyire primitív és butakép, amit mi gondolunk ezekről a, az ugyanúgy homo által lakott területekről. Másrészt, hogy pontosan úgy működik egy tunéziai népesség vagy lakosság, mint ahogy mondjuk Magyarországon vagy Franciaországban. Ugyanazokra az ingerekre ezért meglepve hasonlóan tudnak reagálni. Nem véletlenül kérdeztem, hogy tudod-e, hogy hol vannak nem működő poroltók. Igen. Amiben te dolgozolott permanensen nagy fokú készséget mutatnak, és aztán menet közben tűnik el valami, vagy ki tudja, mi történik, de ott, ahol te vagy, ott jelentős mennyiségi információadás és lelkesedés zajlik? Igen, és szerintem mi egy picit tényleg annyiban mások vagyunk, hogy, hogy ezeket az információkat azért tolmácsolva adjuk át. Tehát szerintem nagyon sokszor az információ azért tűnik el, ezt én nagyon sokszor láttam a munkám során, hogy zseniáris emberek a maguk zseniáris módján előadnak egy komplex probléma ami nagyon távol áll attól, amit a politika értelmezni tud. Nem azért, mert a politikus buta, hanem azért, mert a politikusnak az életideje az egészen máshogy terik, mint egy akadémiai kutatója. És nekem ebben egyelőre elég jó tapasztalataim vannak, hogyha az ember megpróbálja ezt a tolmács munkát elvégezni, az a legalább annyit elérhet, mint hogyha a saját maga talált ki teljesen újat. És milyen nyelvről, milyen nyelvre tolmácsolsz? Akadémiai nyelvről, politikai nyelvről. És hogy Lehet, hogy ezt a példát már mondtam neked, de egy nagyon jellegzetes példa, hogyha, hogyha azt mondod, hogy van itt egy probléma a légszennyezettség, amelyik évente 13 ezer embernek az életébe kerül, ez nagyon szépen kimutatható. Ez egy, nyilván olyan probléma, amit meg kell oldani. Erre egy akadémiai kutató az könnyen javasolhatja azt, mint egyetlen észszerű magyarázatot, hogy le kell állítani a mi nem tudom én, a robbanomotoros autóknak a, a használtad bekerülket holnaptól tiltani. Na most a politika ezzel nem tud mit kezdeni, mert a politika az emberek igényeit próbálja kielegíteni, és pontosan tudja, hogy a legszennyezőbb autókat a legszegényebb emberek használják. Tehát ennek van mindjárt egy igazságossági dimenziója, ami nem szakmai dimenzió, hanem akár, hogy nézzük, politikai dimenzió. Na és míg az egyik partról eljutsz a másikig, ott hiányzik talán egy révész. És mi ezt a szerepet próbáljuk betölteni, aki ezt meg tudja értetni a politikussal, meg tudja értetni a szakértővel, és valamilyen működőképes, életképes megoldást képes javasolni. Ezzel Én is neked valamit, mert a Révécről eszembe jutott a patlás, amit most életemben másodszor néztem meg. Először láttam Szegeden a Krisztával, és most láttam a lányommal a Fixínházban, és amíg Szegeden valami totális csoda de totális csoda talán nincs. Egyszerűen csak csodaértés. Olyan lelkes voltam, hogy az elmondhatatlan. Ugyanez az előadás csak egy másik verziójában szinte érintetlenül hagyott engem, és azon gondolkodtam, hogy a heat of the moment az milyen jelentőséggel bír. Bár ott azért van egy olyan is, hogy a művészi tolmácsolásnak a, a közbeiktatott szerepe. Én Nem a, a kicsit... Kicsit hasonlóan jártam a nem nemrég. A, egy, egy Covid időben tudtam, online próbált Lírkirájt láttam a katonában, ami annyira koncepciótlan volt, hogy kicsit olyan volt, mintha kiálltak volna, és hogy felolvasták volna a szöveget, mindenfajta gondolat nélkül, ami egy, egyrészt uh, kielbrándító volt, egészen, egészen szomorú volt, másrészt pedig uh, az ember elkezdett arra figyelni, hogy a nádasdiázának az új fordítása az, az, az olyan elementáris erejű, Hogyha csak arra figyelsz, mert közben a színpadon nem történik semmi, már akkor is valamilyen élményt kaptál. De egy izgalmas, izgalmas példája volt annak, hogy hogy lehet egyébként a művészi hatásnak az egyes rétegeket is szétválasztani. És ezzel egy másik lírkányt is? Hát lát, lát, láttam már ilyen lírkányt életet. De ja, azt szinte hogy láttam most párhuzamosan kettőt, és úgy vetetted össze. Nem, nem, nem, nem. De hát azért az emberben megmarad, az, hogyha. De láttam lát, egy nagyon jó annak a lírkányát. Hát ezt nem kommentálom. Azt tessék el új fordításban most jelent meg. Tudom, a Krista azt olvassa, De most könnyű ez hogy nem kommentál. Miközben van az egyiknek a másikhoz? Külkezd, nekem... mint a fialaszokat. Mi köze van igen, ahhoz, igen, hogy van számára. egy új fordítás, mint hogy a Pesti színházban milyen az előadás? Nekem nagyon rossz tapasztalatai vannak klasszikus nagy Nem, Pont ezt akartam mondani, hogy ezzel akartam folytatni, hogy az álláspontom nem feltétlenül védhető, de ebben is van egy takarékos segíteni. Most annyi rosszat láttam. És de nem, nem lehetne hogy. De, de, de nekem vannak ilyen, ilyen borzalmas rigoljáim. Ezt, ezt, ezt érted, de, de láthatlamban te nem szoktál. Te, te, te, aki ellátsz innen izé, Tunéziában, a, a Báci utcában lévő dolgokat de, nem látod, akkor mégsem szoktál volna nem, melemét. Nem, nem, nem tudom, hogy megfigyelted de hogy azt mondtál, hogy nem kommentálom. De már előtte kommentáltad. Dehogy de, de, de, azt, de. Elmondtam de, azt, hogy de, de. általában... Igen, Kérdezte, ez, ez azt van, az mondtad, hogy a fordítás, és én mondtam, hogy mi köze a fordításnak az előadáshoz. És bemutatják a Karamazov testvéreket kapos Hát, Hála istennek. Erre már nem mondasz semmit, mi? De, hogy nem mindenki ilyen ezzel ki szeretné. Van, aki az első kötetni hogy akar, úgyhogy érdemes akkor legalább. A hát van, a ilyen, van, a ilyen, van ilyen, van ilyen, van ilyen, igen. Konkrétan van ilyen, igen. Van. Egyébként a világtörténelem legnagyobb regénye, úgyhogy minden hallgatónak javaslom, hogy olvas. Szintén kiadták újra egy régi fordításban. Egyszer majd biztos, nem tudom. A József és testvérei előtt is vagyok, mert viszont a József és testvéreire esküdött. Aha. A vitrainak van az a története, hogy egy időben az első randi megkérdezte a lányoktól, hogy olvasták-e a József és testvéreit, és hogyha azt mondák, hogy nem, akkor azt mondta egy testvék itt egy példány, és akkor találkozunk, hogyha elolvastad. Igen, ja, viszont a kevés nővel találkozhatott, aztán második alkalommal. Igen, de ez egy erősszőület, tehát az ő szempontjából. Nem, nem azt mondom, hogy ez egy univerzálisan különböző. Igen, akkor de egy a következő alkalommal meg elvitte az ULISZ-zt, csak azt mondta, hogy mikor elolvasod az ulisz akkor akkor találkozunk, és aztán végén, hát vég született aztán két fiú, úgyhogy valamilyen kapcsolatban biztos, hogy hát kellett, lehet. hogy legyen, de, de lehet, hogy a szerencsétlen szerelmi élet az összefüggésben van ezzel a módszerrel, nem tudom, most ebben ritkán beszélgetünk, meglepődne, ha hirtelen ezt vetném fel neki, én nem hiszem, hogy válaszolna, de hát most száz éves az új ízsér, szintén egy jó alkalom hogy az ember újra valassja. Mester Ákossal is az elmúlt napokban élsz véget, az a kis halvány kapcsolatom, ami volt, mert vagy elkezdtem beszélgetni a feleségével, és aztán valahogy nem sikerült jól, és aztán üzentem neki, és aztán a nem sobor... na mindegy. Csak így ampasszan mesélek dolgokat. Jó hát hét el... volt, legalább azt el. Jó hét volt, van val az, amikor, ez biztos, hogy ismered, van az, amikor az ember egy picit így maga elnéz, és neki a csönd, vagy a tétlenség, de, de hát ez egy szállalmas panasz, mert egyébként tényleg nagyon eredményes volt. A hangod felébredt közben. Hát mindig ez van, hogy te vagy a beéneklés. Hát, előtte, előtte el kellene kezdenünk beszélgetni, mint annak idején a képes a egy órát, és akkor már eleve egy ilyen Én vagyok, és sikló solga. Köszönöm a rendelkezésre állást Hétfőn. Én köszönöm, hétfőn. Filippov gábor hallották. <hállítható> ez nem a Nauracis száma. Igen. Felhívtam egy másik számot, is, azon nem vette föl. Aki <gül> hát, tudom, hogy azon keres, akkor oda megyek. Nagyon készséges. Ezt, ezt hagyja meg. Ezt fejezzük is be majd ebben a hangulatban. Ez egy nagyon jó mondat volt. Ez egy nagyon-nagyon jó mondat volt. Nekem Winter Gabriellát jutotta az eszembe, aki hajdánból szerelmem volt, és amikor megismerkedtünk, akkor még egy kis hittük, kisfiú volt, amikor januárban volt, és azt mondta, hogy ő nyáron milyen barna és akkor én mondtam neki, hogy ez nagyon messze van és akkor azt mondta, hogy meg fogod látni és attól én teljesen, teljesen elolvattam sose fogom elfelejteni <gül> ez kedves, nagyon kedves jogi egyetemista voltam, nem tudom, hanyad éves nem tudom, hány, hány hónap után láttam őt napvilágnál mert mindig este találkoztuk mert hol ő dolgozott, én meg egész nap tanultam és amikor egyszer láttam napvilágnál akkor láttam, hogy még annál is szebb mint amilyen egyébként volt a pozsonyi sörözőben Arról beszélgettem a Filippovval, hogy nem állt módjában elmesélni a hetét, mert hogy olyan tevékenységet folytat, mint az Egyesült Intézet kutatás igazgatója, ami nem bírja a nyilvánosságot, és miközben ez a hétköznapi életünkkel van kapcsolatban, akár Magyarországgal, azt kérdezem, hogy, és mindjárt felváltalom, hogy ezt minek a relációjában is kérdezem, Há, eddig két olyan háttérbeszélgetés volt a Márki Zai féle új felálló kormányzat embereivel, ahol tudományos, vagy alapvetően tudományos emberek voltak, nem kizárólag, mert például Vadai Ágnes nem lehet annak tekinteni, akik elmesélték egy-egy területnek a... Premisszáit, de amikor a premisszákat úgy valahogy ennél jobban konkrétizálni kellett volna, akkor ahogy telt múlt az idő, mert ugye ezek a találkozók is egymást követték, tehát az első még lehetséges, hogy bátrabbak voltak, mint a másodiknál, akkor egyre kevésbé voltak konkrétak, mert azt mondták, hogy hát ők háttiranyagokat készítenek, odadják egy politikusnak, és aztán a politikus mit csinál vele, arról fogalmuk nincs, és a politikusoknak van kompetenciája. Később király Juli talán a 24. huban, már odáig jutott, hogy semmilyen konkrétumot nem mondott, mert hogy Bojár Gábornak egy egyébként félre nem érthető mondatát is félreértelmezte a sajtó, és azt mondta, hogy neki nem az a dolga, hogy félreértelmezhető mondatokat mondjon, amelyek egyébként nem félreértelmezhetők, Ezt egyébként én magam szembesítettem éppen Márkizai Péterre, aki egyértelművé tette, miközben a Bojár is egyértelmű volt. Ennek következtében aztán olyan általánosságban esik szó egy sor dolgról, ami az újságírók számára kevés, és hát ugye ők közvetítenek a politikusok és a nép között, vagy nagyon sokszor közvetítenek. Az ön tudományos énje és az ön politikusi énje, az, azok e tekintetben, hogyha a felvázolás nem volt túl hosszú és érthető volt, azok milyen permanens viszonyban vannak, hétköznapi viszonyban vannak egymással? Jó viszonyban vannak, mert... De érthető tudományos... volt, amit felvázoltam? Abszolút, a, a, a tudományos énem nem foglalkozik közvetlenül azokkal a kérdésekkel, amikkel a politikai... De el tudja választani? El. Persze. Hát vannak olyan területek, amik persze érkezhetnek. De egyrészt Magyarországon elnézést és nem akarom megsérteni azokat a hallgatókat, akik mégis olvasnak politikatudományi tanulmányokat, de magasztalán az emberek az én tapasztalatom szerint általában nem olvasnak politikatudományi tanulmányokat. Hát, Vannak azt, országok, hol nagyobb mértékben olvasnak az emberek politikai tudományokat? Igen, hát, mivel nagyobb az ország, nagyobb a szakmai közvélemény is, tehát a, a, ebből adódóan igen, de azt mondhatom, hogy egy angolul, egy angol nyelven, egy amerikai vagy egy brit folyóiratban megjelenő uh, tanulmány olvasottsága sokkal nagyobb értelemszerűen, mint egy magyar nyelven, magyar folyóiratban megjelenő tanulmányi vagy könyvben megjelent tanulmányi. És amíg én foglalkozom az Európai Unió, illetve az Európai Unió belső folyamatai, abból persze levonhatók aktuál politikai következtetések is. Sőt, volt is olyan, ha jól emlékszem, éppen Debreceni József volt az annak idején, aki az egyik tankönyvfejezetemből amikor frakcióvezető voltam, a közgazdaságtudományi egyetem, nem tudom, aktuálisan éppen akkor hogy hívták, a közgazdaságtudományi egyetem egyik politikatudományi tankönyvébe írtam a konszenzusos és a többségi demokráciákról egy fejezetet, és Debreceni József próbált ezt lefordítani aktuál politikai álláspontra. Ez egy kísérlet, amiről én tudok, amikor bárki is az én politikatudományi munkásságomat megpróbálta a politikai munkásságomra átfordítani. És sikerült Egyébként. neki? Nem igazán, nem igazán mert, mert igyekszem, tehát abszolút tényleg igyekszem kivülálóként írni uh, tudományi tanulmányokat, ami nem feltétlenül a, a, a látószög kívülállóságát jelentők, hát a két kavarral fogalmazhatok, mint inkább a nyelvezett árnyalat sokkal árnyaltabb és semlegesebb volt, az, mint a politikai kommunikációban, amit használok. Tehát egy, amikor írok egy politikai tudománytanulmányt, Eurót például, akkor igyekszem arányosan bemutatni az egymással vitatkozó felek teljes érdőrendszeren, függetlenül attól, hogy én egyébként melyikkel szimpatizálok, de én ezt úgy gondolom, hogy ez az olvasó dolga, és feltételezem, hogy aki egy politikai tudományi tanulmányt, az értekezést olvas, annak a, annak az érteklődése és a megalapozottsága is megvan ahhoz, hogy el tudja dönteni, hogy melyik érrendszer akarja inkább elfogadni. És mit csinált rosszul akkor a Debreceni? Én nem mondtam, hogy rosszul csinált valamit. Én nem tudom, hogy ez... Hát talán a, a, a, ő, nem, ő, ő, ő le is fordította, tehát ő maga részéről elvégezte a munkát, és megüzönjította, hogy eh, ő... Hát, ez nagyon részletkérdés normatív különbséget tett konszenzusos és többségi demokrácia között. A, ő azt mondta, hogy a konszenzusos demokrácia magasabb rendű, mint a többségi demokrácia. Ilyet ennek az elméletnek a szerzője Arend Leiphardt sosem mondott, sőt, és én is a hallgatóinak mindig szoktam hangsúlyozni, hogy egyéni ízlések vannak, kiki ki ezzel vagy azzal szimpatizál, de valójában ezek, Normatív értelemben egyenértéki demokráciát. A, a, a, a kettő között a különbség csak az, hogy általában a, az adott társadalmi tagoltsághoz megfelelő demokrácia logikát kell megtalálni, mert ha nem az, akkor, akkor, az, az ne, akkor a demokrácia nem megoldja a feszültségeket, nem persze hozzá is megoldja a feszültségeket, hanem gerjeszti a feszültségeket. Tehát ha egy, egy nagyon tagolt, uh, multikulturális, regionálisan, felekezetileg, nem tudom én nemzetiségi szempontból, nagyon megosztott társadalomra egy többségi demokráciát viszünk, az, az akkor nem tudja jól kezelni a feszültségeket, illetve hogyha egy, egy homogén kultúrájú, uh, tisztán csak ideológiai tagoltsággal rendelkező, társadalomra, egy konszenzusos demokráciát viszünk, azt pedig a hatékoság rovására, hiszen ott a többségi demokrácia is tökéletesen megoldhatja a problémákat. El kéne várni minden országgyűlési képviselőt, hogy ilyen tudományos fejtegetésekbe tudjon bonyolódni? Nem, nem, hiszen nem. Hát én ezzel foglalkozom, egy országgyűlési képviselőnek ezzel nem kell professzionálisan foglalkoznia, Legalább olyan fontos, hogy legyenek kiváló villamosmérnökök, közgazdászok, agrármérnökök, gazdálkodók, nem tudom én, kétkezi munkások is az országgyűlésben, mint, mint legyenek politológusok. Egyenrangúak? Az országgyűlésben? Tehát a, a tudás, az, ezek a tudások az ország szempontjából? Igen. Szerintem igen, egy ország döntéshozatalánál ezek. Egy, persze helyzet, helyzetről helyzetre variálódóan változik a súlyuk, de összességében és nagy átlagát tekintve szerintem egy rangúak. Egy tanyasi vállalkozó, vagy gazdálkodó, bocsánatos, egy atomfizikus ugyanúgy lehet sorsdöntő, vagy az ő szempontja lehet sorsdöntő egy döntés hatalban egy a témától függően, vagy a, a vitától függően. A Himalájáról leszállunk egészen a Balaton Balatonsígságáig, egy nagy különbség lesz, hogy árulja el, hogy időnként hazamegy? Igen, Igen persze. De alapvetően azért, hogy Fejér nem és aztán megint eltűnik. Hagyj egy fényképet magáról, tegnap így néztem ki. Igen, hát a dolgozom, persze. Hát közben vannak óráim az egyetemen, tehát a, van egy olyan civil életem is, mert vezetem a kutatóintézetet meg egyéb ilyenek, de... De, de ezen a, a héten nem írt semmit? Értem, de írtam, csak még nem, de írtam, tegnap jelent meg. Vejmári háromszor újraélet. Hát hogy akkor az lehetséges, de akkor az, amikor már nap második felében kellett, mert minden nap megnéztem. Nem, reggel ott volt, ott volt. Igen. a újra töltve szimmel. Hát akkor figyelmetlen voltam, elnézést kérek. Semmi tudom. Nálam gyakori olvasója nincs annak a... Állás is, hogy a <gül> kaptunk, azt mondja, igen, hogy... Egy helyre többször visszamegy? Bocsánat, egy helyre Vissza Visszamegy? Ho -ho -hol, hát hol ott abban a körzetben, ahol éli az életét, amikor éppen nincsen otthon. Hát persze. Hát ki, ki kezeli a naptárját? Hát a munkatársaim is, meg én is, de, nagyon sok de mindig rendőle. tudja, hogy hol van hakni, és hol énekel, hol szaval, hol pedig megnyitja a nem mi csodát? Persze, rendszeresen. Összeülünk, ugye mindenki ezt szükszik a megkeresések az élet különböző pontjairól, és Magyarország különböző pontjairól, és összeülünk mindig, és megbeszéljük, és akkor naptán szók. Nem vagyok az édesanyja, egyébként se állna jól nekem, de rendszeresen eszik, édesfiam? Rendszeresen eszem, arra ügyelent, igen, igen, igen. Tehát ez a napi program, ez nem szenvedi meg, tehát az ön teste nem szenvedi meg a napi programját. Hát én nem vagyok egy azt, hogy a típusokat sem, sem pedig egy munkamániás. Szóval én szeretek dolgozni, de nem volt munkamániás. Hát valaki megnézi egyébként itt a napi penzumát, akkor nem feltétlenül erről van meggyőződve. Napi egy öltöny, vagy napi több öltöny? Hát ez egy érdekes kérdés látja, mert egy öltöny, perfe, de, de, de sokszor nem öltöny. Tehát a kampányban azért az öltöny nem a legkellemesebb viselet, meg, meg, meg azt higyeltem meg, hogy vannak emberek, akik nem érzik konfortosan magukat, hogyha én öltözlően vagyok. Tehát ezért nem, meg kényelmesebb viselet, Figyelj Zakó tehát, tehát arra figyel, hogy véletlenül se öltözze túl azt a közeget, amely egyébként önt ilyen elegánsan nem tudná úgy kezelni, mint hogyha egyébként nagyjából úgy lenne öltözve, mint ahogy ők vannak öltözve a hétköznapokban? Igen, figyelek rá. Tehát azt nem akarom, hogy valaki bennem a rossz érzés alakuljon ki. Azt érezze, hogy én... A szörényemet akarom ezzel titoktatni, hogy nem tudom. Hogy ilyen, nem tudom ha azt kérdezzek elmondani. valamit ennek kapcsán, a papírjaim nincsenek is nálam, volt, hogy állandóan nálam volt, most viszont épp, hogy nincs nálam. Azt kérdezem, hogy az egy politikai fogása, aminek nem kell jelentőséget tulajdonítani, ugye ez most pontosan arra vonatkozik, amit ön elmondott. Megszólta Ungár Péter, akinek ugye tudjuk, hogy az anyagi helyzete enyhén szólva se rossz. Varga Judit igazságügyminisztert, mert talán a csirke farháttal kapcsolatos információkat egy olyan beszédben tette nyilvánvalóvá, talán egy piacon, ahol egy 10 millió, 20 millió, vagy 2 milliárd óra volt rajta, és ennek kapcsán valamilyen interpelláció is volt, amelyet egyébként azért nem mondhatott el, mert Répási Róbert azt írta Kövér Lászlónak, hogy ez nincs összefüggésben semmi olyan politikai tevékenységgel, amely egyébként indakolná egy interpellációt ételét, már pedig annak valamilyen politikai megalapozottsága, vagy jogi megalapozottsága kell, hogy legyen. Ez valójában prüdéria, ez valójában a kákán is csomót keres, vagy nagyon is igaza van. Én egy hosszú ideig vittem magammal ezt a papírt, és látja, most jött elő, amikor nincsenek nálam a papírok. Amikor maga elé egy ilyen történet kerül, akkor mit kezd vele? Ugyanúgy, mint ahogy azt mondják, hogy volt egy ragyogó történet a Ferencpápáról, egyrészt, hogy egy kázi óra volt rajta, és hát mindenki el volt ragadtatva, hogy kázi óra van rajta, mert ez nem drága. Viszont arról volt szó, hogy egy olasz tévéműsorban élőben szerepelt, ami még soha nem fordult elő pápával, aztán kiderült, hogy ez nem egészen így van, mert a real time-hoz képest, amikor egyébként adták a műsorot, a pápa órája egészen más időpontot mutatott, tehát e tekintetben valami hiba csúszott a nyílt adásba, vagy ez a kázi óra, ez rosszul működött. De, hogy egyik szavamat egy harmadik témában ne ültsem, itt lezárom a fejezetet, ha érthető voltam, akkor erről a körről, erről a gondolatkörről gondol e bármit is. Hát ezt az irítség, irítség irítség azért, tehát a, a politikusokkal szemben... Ja, de Ungár Péter valójában az emberek irítségére appellál akkor, amikor ezzel Igen. kap... Igen. Igen. Rosszul dolog, tette hogy... Varga Judit, hogy ezt egy 200 millió órás, 200 millió forintos órával tette, ő szólt volna, hogy cseréljele, vagy egyszerűen vegyele, ahogy ön másféleképpen öltözik, vagy ez valójában az emberi jó és rossz indulaton múlik? Én soha nem irigyeltem senkit, aki nekem nincsenek drága órák, vagy nincsen drága órán, vagy drága óráim, de egyik sem különsebben drága, de soha nem irigyeltem attól az embertől, aki aki drága órát ford. Van, aki ezt szereti, van, aki ezt megteheti, ha becsületesen szerezte meg a pénzét, és amennyire én tudom, ugye, hogy a a a, -nek a férje mondta, hogy házasság, vagy születésnap, vagy házasság, óra, a vette ezt az órát a feleségének. Hát miért ne vehetni, hogyha, ha hogyha megengedhetik maguknak. Attól másnak nem lesz rosszabb, hogy őt megengedhetik maguknak, és attól sem lesz jó, hogyha ők esetleg nem vennének ilyen órát. Tehát nem, nem látok ebben. De ilyenkor egy politikus a közhangulatra appellál? Igen. Egész mostan úszítja a közhangulatot szerintem. Nagyon neveletlenül viselkedtem, és az illető már nem ér, nem szeretném még egyszer elmondani, szeretném önnek elmesélni, még nem ismerné, hogy én a napkeltében e, Nika Gyuri után voltam, Nika Gyuri ott megszűnt, és akkor én kerültem nem a helyére, hanem engem Vitrai Tamás ajánlattára fölvett a gyárfás, és beszélgettem egy szocialista politikussal, egy hölgyel, aki azt mondta, hogy eddig a Nika Gyuri reszortja volt, most az enyém lesz, hogy amíg adás van, addig leveszi az aranygyűrűjét, és majd szóljak neki, és berakja a párna mögé, és szól nekem, hogy majd a végén vegye föl, mert ő úgy érzékeli, hogy ez neki nem tenne jót, hogyha adásban lenne rajta. Én ezt aztán egyszer később élő adásban névvel, telefonszámmal elmondtam, amiből kegyetlen botrány lett. Vittem az illetőnek virágot elnézést kérni, Tulajdonképpen azért vittem, mert tényleg modortalan voltam, miközben azt gondolom, hogy nem tettem rosszul, hogy elmeséltem, mert az egészben volt valami, mint a kocsi is, tehát mindenki Gyurinak hívnak, tehát egyszer megjelenik valakit, meg hát tulajdonképpen akkor ott helyben kellett volna ezt elmondanom ott a napkertében, de ahhoz nem voltam elég bátor. Ezzel kapcsolatban ez a történet marad meg bennem, és soha nem fogom elfelejteni. Igen, csak ezekkel a helyzetekkel tényleg az a probléma, hogy ennek a politikusok visszák meg a levét. Most anélkül, hogy én teljesen lennék, akarnám a politikusokat, de egy idő után ezek védekező reakciók a politikusoknál. Oké, okay, de nem lehet egy Mert... riportert, nem lehet egy műsorvezetőt arra kérni, hogy szóljon a műsor végén, hogy hát, valaki leveszi az aranygyűrűjét? Jó, hát ez egy másik dolog. De az, hogy például minden évben megírják hogy melyik országgyűlési képviselő tankolta a legtöbbet, és úgymond az adófizetők pénzéből mennyit autózott, és történetesen ez mindig a, a legtávolabbi választókerületekből bejáró országgyűlési képviselő. Tehát persze, teljesen nyilvánvaló, hogy egy budapesti országgyűlési képviselő kevesebb benzinpénzt fogyaszt, mint egy Sárospataki, vagy egy, egy Békéscsabai, vagy egy Zalaegerszegé, vagy Lenti, Teljesen nyilvánvaló, de ettől függetlenül az újságok minden, minden évben megírják, odaírják a nevét ennek az embernek, mintha bűnös lenne és hobbiból autózgatna, ő csak a, a kerülete és az országgyűlés közötti utat teszi meg, illetve a választ tehát munkát vég. Tényleg van ilyen, nincs előtte ilyen hír, én arra emlékszem, hogy ilyen volt olyannal is, aki nem lakott messze, és olyan is volt, hogy olyasmit mutattak ki, hogy kétszer megkerülhette volna a földet, ami azért valójában tényleg kicsi soknak tűnik, de előtte most más konkrétumokkal kapcsolatos papír van, Árulja már el nekem, hogy ön végül is miért gondolta úgy, hogy Takács Lajos olyan személyiség, aki annyi mindenben megszólítja önt, hogy akkor fogja magát és válaszol neki. Mert ha megnézi Takás Lajosnak a honlapját. Megnéztem. Már már egyszer mémet már is. lebuktam. Tehát most kiderült, hogy tegnap írt ja, mert tehát még egyszer nem szeretnék lebukni. Egy nap, kettő, a sok. Jó, tehát szóltak nekem, hogy figyeljet már oda, mert már külön mémet is járt rólam Takás Lajos, hogy nem választóltam. Ugye Takás Lajos Badacsony Tomaj önkormányzatának képviselője Facebook postban kérdezte, ez a kérdezte fel, ez nem tudom, ez, ez, ez egy új magyar, kérdezte fel a kormánybiztost, mivel az elmúlt időszakban fényderült arra, hogy az ajkai magyar Ümre szolgáltatásai részben, vagy egészben elérhetetlenné válhatnak a lakosság számára, a kórház covid ellátásra tér át, és ezért osztályokat kell bezárni, és ez ügyben megszólalt ön. Igen. És Ugye, mondta... ez egy korábbi, igen, egy korábbi, korábbi csatának egy utó, csatája fogalmazunk így. A, annak idején még Ríg Rajos, uh, tehát a, a helyzet az, hogy az ajtai kórház covid kórháznak van megyében. És az előző hullám, negyedik hullám csúcsán egyszerűen annyi beteg volt, hogy az ajkai kórházban fel kellett szüggeszteni nagyon fontos a trauma, traumatológiai ellátást, hogy azt az osztályt is átállítsák a COVID-fertőzöttek ellátására. Ezt követően az ellenzék elkezdte terjeszteni azt, hogy bezárják az ajtai porháza. És Ezért mi tartottunk egy sajtótájébe ahol elmondtuk, hogy szó arról, hogy be fel zárva, be van figyelszre a traumatológiai ellátás, és amint csökken a fertőzöttek száma, visszatér a traumatológia. És valóban ez történt, amikor csökkent a fertőzöttek száma, visszafért a traumatológia, de valamiért most Takás Lajos úgy gondolta, hogy akkor én még egyszer lovavol egyet ezen a hullámon, és kérdezett télem. Én mondom, sokáig nem vettem észre, mert én nem kivettem Takás Lajos oldalát, csak szóltak nekem, hogy most már foglalkozzak már vele, mert 20-valahány napja nem választottam az önműk levelének. Igen, igen, Én igen, igen, igen, igen, igen. Ez a régi 168 óra ez Ami a... Ami egy mulatása részemben. Ez ég ég ég a Josip Tóth meg Kaja Ibrahim, igen, neveket jegyez meg az ember. Um, maradjunk az egészségügynél. Felajánlom, hogy kitérheted. Ha akarja, nem kommentálja. Az elmúlt napok hetek, de a közelmúlt eseménye volt az, február második, a Jogtalanul tiltotta ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma a sajtót, a kórházakból az igazgatók dönthetnek arról, kit be az intézménybe. Ezt mondta ki a fővárosi törvényszék abban a perben, melyben a telekszet képviselték, és ezt követően napokon belül, Született hát napokon belül az enyhe túlzás. Másfél nap múlva született egy jogszabály. A kormány 33 per 2022. február 4 kormányrendelete ugye a, a, fő, a, a bírósági az második, az egészségügyi intézmények működési rendjének egyes veszélyhelyzetei szabályairól rendelkezve, amely immáron jogszabályi szinten állapította meg azt, amit addig nem jogszabályi szinten állapítottak meg és sokan úgy gondolták, hogy ez olyan beleavatkozás a hétköznapi életbe, amelyet ugyan megengedhet magának a kormány, legális, de ugyanakkor egy olyan magatartás, amely két nappal egy bírósági döntés után sokak számára nem tűnt szerencsésnek. Van-e erről véleménye? Tehát valamit kimond egy bíróság, egy, egy, de nem érdemes a szót szaporítani. Szerintem én pontosan tudja, miről miről szó. Már most arra, arra, arról mi az véleményem, hogy a kormány ezek után hozott egy jogszabályt, ami hát norm, norm, meg, meg, normatíve megalapozott ennek a döntésének. A bíróság azt mondta, hogy ez nem volt jogszerű, hogy, a, hogy így döntöttek, akkor a kormány azt mondta, hogy akkor alkott volna egy jogszabályt, és ez a jogszerűvé vált. Ez kicsit egy pozitívista jogszerfogás, tehát e, e, e, nagyon pragmatikus megkezelítés, a, de, de, de jogszerű. Ne, fel sem merült az ellenkezője? Igen. Nem, csak azért mondom, hogy igen, tehát nem, nem tudom azt mondani, hogy ez szerintem sokkal többet mond el ez az egész a, a, a politika, vagy kormányzati politika és a, és a magyar nyilvánosság közötti bizalmi viszonyról, mint aktuálisan itt a. a jó, akkor e tekintetben hagyd mondjam, hogy ezen a bizalmi viszonyon függetlenül attól, kinyer, érdemes lenne változtatni és nagyon nagyobb bizalmat létrehozni. Csak én is, igen, én, én sokáig azt mondtam, és mindig azt is tudtam mondani, hogy, és igen, ilyenkor a kormánynak kell kezdenie, de az az igazság, hogy azóta, már nekem is volt annyi, pedig én aztán, én ezt önt hívom tanulnak, hogy én aztán sajtóval kapcsolatban soha offenzív, sértő, vagy nem tudom, bármilyen korlátozó. Nem voltam, de már nekem is összegyűlt annyi negatív tapasztalatom, amikor visszaélnek újságírók, akár barátságos gesztusokkal is, hogy már nincsenek ilyen illúziók, hogy ez, hogy ez egy gesztusokkal megjavítható lenne. Ha netán feláll bármelyik kormány, gesztus kormány biztosnak elmegyek. Jó. <laughs> Jó. Másik hír... Rénhír terjesztésének büntette, büntetélek gyanúja miatt feljelentést tett az Országos Gyógyszerészeti és Élemezés Egészségügyi Intézet a Budapesti Rendőrfőkapitányságon közölte az intézet az mt vel ez január 31 i hír. Az OG azért tett feljelentést, mert 2021. december és 2022. januária között különböző internetes médiumokban félrevezető állításokat tartalmazó cikkek jelentek meg a favi hatóanyag gyógyszerekről. A cikkekben közölt állítások ennek a hatóanyag gyógyszerek hatásosságát kérdőjelezik meg, melynek következtében a koronavírus járvány élni védekezés eredményességét is akadályozhatják és alkalmasak lehetnek arra, hogy a betegek bizalma a gyógyszerekben és a gyógyszer által kiváltott gyógyhatásban megrendüljön, fogalmaztak a közleményben, amelyre egyébként egy akadémikus hívta fel a figyelmemet. Egy olyan akadémikus, akinek a tevékenysége pontosan arról szólt az elmúlt időben, hogy ennek a piravir hatóanyagnak a pozitív vagy negatív vagy a Covid-ra való hatásáról írjon, és azt mondta, hogy ha bár kétségtelen, hogy ebben volt változás az elmúlt időben, az, hogy most a Magyar Tudományos Akadémia meghatározó emberei, még egyszer mondom, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjainak véleménye immáról nem az, hogy a piravir alkalmazandó, hogy ha ezt a véleményüket lehozza bármilyen orgánum, akkor ezzel kapcsolatban rémhírterjesztés büntetének gyanúja miatt feljelentést tegyen az Ogyéi, azt egy olyan tudományellenes magatartásnak tartják, amit 7 óra 59 perckor nem lenne jó, hogy mondanék, mert 18 éven felülieknek sem lenne való. Igen, egyetértett, tehát a tudományos vitákat, még ha, ha látszólag, hogy nyilvánvaló tévedésről van szó, de akkor sem lehet a rémhír kategóriába sorolni, de ugyanakkor az, az merült itt fel bennem, hogy mert a, a nem tudja hogy hívják ezt a szervezetet, de a hatóságot? Ogyé. O, ogyé. Ez az Országos gyógyszerészet és Élelmezés Én, Egészségügyi igen. Intézet. Tehát, hogy, hogy nem tudom, hogy nem amiatt teszi, -e, mert azért egy fennálló veszélyhelyzet van még az országban, és, és a veszélyhelyzet esetén a, a Rénhír terjesztés megítélése is sokkal Szűkedés, szigorú. Értem, de mégis egy a... olyan vi kapcsolatos, amely kapcsolatban a tudomány véleménye az, hogy nem hatékony. De három hónappal vagy fél évvel az volt, hogy hatékony is tegye mindenki, aki még az első fázisban van, ha jól emlékszem. Értem, de akkor, akkor az a kérdés, hogy a tudomány változtathat-e a véleménye, vagy annak van kitéve, vagy mágiára rakják hát, őket? Érten, nem tudom megítélni, én inkább az előbbinek lennék a díva. Szerintem csúrreagálás, de, de nem, nem tudom. Tehát, Egészségügyi miniszter ugye nem lesz? Nem, nem van a terveink, a terveink, nem, csak nem, nem csak ugye sose felejtem el, amikor szegény Kovás László ugye az Európai Unióban egy olyan biztos volt, aminek ő egyébként ugye az ember azt gondolta, hogy nekifutásból nem biztos, hogy alkalmas lenne. Az Igen, igen, igen. És aztán adó Igen, igen, igen. Ugye Magyarországon azért egy nagyon érdekes, hogy nagymitaniában minimális szakmai elvárások vannak egy, egy miniszterrel szemben. Tehát jogosan cserélgetetik. Sőt, én ismerek olyan lengyel minisztert, aki filozófusként lett miniszter. De Magyarországon ez egy elvárás, hogyha valaki valamelyik áldozatot vezeti politikusként, akkor ne csak politikai irányítója legyen, hanem valamit, valamit tudjon is arról, vagy értsen hozzá, úgymond. Tehát van egy ilyen megjelenő szakmai... Meg hát alá. van egy olyan felfogás is, hogy ha ő szakember, akkor ő a kormányban a saját szakterületét nagyobb mértékben tudja érvényesíteni, mintha nem az. Igen, pedig ez valójában, akár igaz is lehet egyébként, de mondom, Jó, van a Jó, hogyha a gesztusügyi kormánybiztos leszek, akkor elvárom az új felálló kormánytól, hogy ott legyek a kormányüléseken, és akkor innentől kezdve majd lesz rálátásom, hogy ez tényleg így van-e. Még sincs a hivatal, a vár is Hát viccel velem. Magyarországon ezt így kell. Ja, ja, Figyelj! én most már olyan jó indulatú vagyok önnel, hogy adok önnek házi feladatot, hogy a legközelebbi alkalommal ne érje meglepetésként. A sümegi érettségi botrány szállai badacsony tördemicen sümegi szó 2022. február 8-án ebből kéne felkészülni. Hát én teljesen fel vagyok felkészülni. Nekem csak egy kérdésem van. hogy ez tényleg egy országgyűlési képviselői kampány ö, szintje hogy egy vadacsony tördömíten egy kultúrház igazgatónak a vág szerint, hamis az érettségéhez, ő maga állítja, hogy igazja az érettségéhez. Ezzel tényleg országgyűlési képviselőjelöltet ezt kell foglalkozni? ez egy helyhatósági kampányban téma, vadacsony tördömíten, az azt mondom, hogy rendben. De az, hogy, azt, hogy ez az országos politikában téma legyen, ez tényleg ennyire fontos? Ne felejtsen, az, hogy szegény az, hogy szigetvári orrát... Viktor egyszer nem figyelt oda, és az orrát turta, és onnantól kezdve minden egyes uh, hírben szerepelt, akár volt ott aktualitása, akár nem. De bocsánat, de nem kérdezték meg utána az aktuális országírási képviselő elé, tehát, hogy mi az arról, hogy az orrát túlja. Ezt én értem, Ezt, de miten ugye ez a történet, amiről itt szó van, ez az, az, azon a területen van, ahol ön az, orsz, ön az egyik országgyűlési képviselője előtt, megpróbálják e, e, önt szólásra bírni, hogy ön egyébként Igen. erről mit gondol. Aztam is rá választ, aztam is rá választ, az eljárás jogerés beszéljéséig éppen a jogállamiság miatt, amikor az ellenzék oly sokszor hányfődett fel nekünk, a jogállamiság kiférünk a rendszer miatt, az egyes a beszélgetésünk nem az Értem, ezzel együtt feladom házi feladatnak. Jó. Nagyon hosszú idője nem beszéltünk, és ezért a következő alkalommal beszélnünk kell, hogy megtartotta alakülő élését a Nemzeti Kulturális alap új ideiglenes kollégiuma, a Veszprém Balaton 2023 Európa Igen. Kulturális fővárosa ideiglenes kollégiuma. Ugye erről is jó. mindenféleképpen beszélnünk jó. kell, beszélnünk kell arról, hogy a Tosok Berendi templom érdekében mit tudott tenni, és aztán meglátjuk még, hogy a következő hét milyen új novumokkal fog szolgálni, Nyakó István után szabadon. Oké, jó, köszönöm szépen. Milyen, he milyen hete volt? Jó, jó. jó. lehetne leggyőzőbb. Jó. Jó. Nem, jó, jó éreztem, magam, jól jó volt, szép idő is van, úgyhogy... Energia szintje? Megvan, megvan, van, van, van bőre. Optimizmus? Hát az különösen, mert én optimista sosem szoktam neki, nem. <gül> csak két lábbal a félre. Oké, okay, életkedv? Az van, az van, az kifejezeteknek. Jó, kicsit most már un engem, de elköszönök, viszont hallásra. <gül> viszont hallásra. Ну, no, ё. Na még egyszer. Még egyszer fölhívom, aztán remélem nincs semmi baj. Every time I try to tell you how I feel inside, I always make the same mistake. Tie myself in rocks, sometimes even maybe. A 712, 42, úgy látszik, hogy... Nem tudom, mi történt Horváth Csabával. In the whole wide world makes you feel this way. There's nobody else in the whole wide world takes my breath away. Makes me feel so strange inside. They hits upside down round and round. makes me feel so Upside up, upside down És akkor hagyok Nemes Gábornak egy üzenetet, hogy hívhatom. Mert hamarabb, hogyha önök úgy gondolják, hogy bekapcsolódnak a műsor menetében, 061. 712 -42. I'm Hát, egy 712 42. Igen. Jó ö, Nekem nagyon tetszett a filippo ö, folytatott beszélgetés. Én a József és testvéreébe kétszer kezdtem rá, nem jutottam, sajnos túl rajta. Móli még Viszont a karamazó testvérek most nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Én olyan kíváncsi lettem, hogyha már kérdezed ugyanezt a nauracsistól. És tényleg nem, csak azért, hogy, hogy mennyire hasonlóak valószínűleg a van vagy mennyire különböznek. mit kérdeztem hasonló. volna meg? Hát, hogy ő hogy áll ezekkel az olvasva élményeivel. Volt, ami átkerült az egyik beszélgetésből a másikba, de nem szerettem volna egy kvízműsort csinálni. De nem azért, nem azért emberi, de hogy nem, nem, nem, nem, hogy félés, nem, nem, ez most nem egy ilyen. Fidesz nem Fidesztest vagy, vagy egyik politikus, másik politikus, csak minden ember. Értem. Oké. Okay. <hazim> Haló, Azt hittem, hogy ez nálad már reflex, hogy tudod, hogy ilyenkor nem lehet program, mert beszélgetünk. Ez így van, és nem is volt program, csak egy pillanatra megfeledkeztem is. Elnézést, itt vagyok. A Bácskai utca környékén járunk, de nem mondhatok ennél konkrétabbat, mert adatbiztonságinak nem lenne szerencsés. De hát, mint tudod, én magam is ideiglenesen zuglói lakos vagyok, és Bácskai utca jelzés, hogy ritkán látnak zuglói lapokat, már pedig, hogy ennek most központi jelentősége van konzultáció szempontjából is. Igen, hogyha kapnak jelzést a szerkesztőség munkatársai, akkor gondoskodnak a pótlásról, a terjesztésben, amióta az újság létezik, mindig vannak hiányosságok, lyukak. Az egyik lyukat befoltozzuk, aztán keletkezik egy másik. Nem tudom, hogy mi lenne a megoldás, de nyilván személyesen nem tudjuk kivinni közel 70 ezer háztartásba. Ki ez, aki ezt csinálja? Egy külsős vállalkozó, de ebből már nagyon-nagyon kevés van, tehát nem túl nagy a kínálat. Uh... Ugye a Tóth való együttműködés már, mint a szónak abban az értelmében, hogy gyakran beszéltünk, ott szó volt arról, és a, a Zugló tévében külön, amikor a bakácsal kettesben ott voltunk, Számunkra meglepő volt, de nyilvánvaló, hogy az ember ezt minimálisan se cikizve mondja, hiszen nem lesz senkit se emiatt minősíteni, hogy milyen igény van a materiálisan létező lapra. Tehát internet ide, internet oda. Egy bizonyos korosztály fölött egyértelműen. Igen, igen. Az összes zuglói kutatásban a legnagyobb kommunikációs jelentősége a zuglói lapnak van, de gondolunk azokra, akik már nem ragadkodnak a kötött formába, és ez például válasz a terjesztési nehézségekre is, hogy ebben az évben elindítjuk az online zuglói lapokat, amire tulajdonképpen elő lehet fizetni. Egyszerűen csak az igényt kell megadni, és egy e-mail címet. A konzultáció egyébként erre is lehetőséget ad, tehát a konzultáció való e-mail cím feltüntetés a hírlevélre való feljelentkezés ezt is biztosítani fogja. Tehát azt szeretnénk, hogy folyamatosan töltse ki a teret hézagokat, és minél többen váltsanak erre a módra, ők majd kapnak később egy masszizát a forszaládájukra, hogy a terjesztőnek, ha itt van, arra jár, akkor már ne kelljen vedobni abba a postaládába, ahova elektronikusan megérkezik az újság. Tehát ezzel forron is tudod az a biológiai világítomást is tudja. jön el érte, duplikáció. Ugye ez most azért is bír jelentőséggel, mert hogy konzultációt indít Zugló önkormányzata a Bosnyák tére tervezett városközponttal kapcsolatban. Rosszmájúak mindjárt a nemzeti konzultációval vetették ezt egybe. Mit céloz ez a konzultáció? Hát tulajdonképpen az, hogy az elmúlt három hónap. Ha úgy tetszik, egyeztetései, vitái után az urolójárd döntsönek arról a megismert információk alapján, hogy hogyan tovább. Nyilván van egy. De ez azt jelenti, vál... hogy kiengeded a kezedből, vagy azt jelenti, hogy abban bízol, hogy, hogy támogatással fognak felét fordulni? Nyilvánvalóan abban bízom, hogy támogatással fordulnak felém. Az elmúlt hónapokban rendkívül sok pozitív visszajelzést kaptam, és persze, van néhány tucat negatív is, vagy legyen százas nagyságrendű, de elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor már új érvek nem kerülnek elő egyik oldalon se, és a hónapok óta tartó zuglóiakkal történő kommunikáció, elegendő információt adott mindenkinek, aki ez, aki ez egy picsi, kicsit is érdeklődött. Minden zuglói lapszámba folyamatosan foglalkoztunk azokkal a kérdésekkel, amik leginkább izgatják a véleménykülönbségben lévőket, tehát ha valaki akart egy picit foglalkozni, akkor tudott. Az az információs csomag, amit kiküldünk a konzultáció mellé, szintén tartam azon nyomtatva a legfontosabb konfliktuspontokat, forrásokat. És én abban bízom, hogy az úlolyak így több évtized várakozása után zöld lámpát adnak, ennek a nagyberuházásnak, aminek persze rengeteg buktatója van, rengeteg kockázata van, nagyon sok pénzből van Jó, most kertni. maradjuk, ezt most hagyjuk távolabb, és maradjunk a konzultációnál. Valójában mit vársz a konzultációtól válaszban és számban, és mit teszel tőle függővé? Én azt mondom, hogy ez 5000-től 30 ezerig bezárólag minden tekintető sikernek. Nyilván én boldogabb leszek, hogyha közelebb lesz a több tízezves válaszszámhoz, de minden esetre, ha csak 5000 lenne, az is nagyjából százszor annyi lenne, mint akik, vagy mondjuk 500szer annyi, mint akik valamilyen módon kifejezték eddig a véleményüket. Tehát ennél mindenképpen pontosabb képet kapunk. És azért, hogy ne csak a konzultáció, ami egyébként a legfontosabb eleme, de hogy legyen egy kontroll is, ezért a novemberben már elvégzett kutatásunkat is megismételjük ugyanazokkal a kérdésekkel, ami viszont mint kutatás reprezentatív, tehát minden vélemény formálói körből reprezentatív módon szerzünk ismeretet, és nagyon remélem, hogy hasonló, hasonló eredmények fognak jönni a kutatásban, mint a konzultációban. A mennyiben függ a projekt léte a konzultáció eredményétől? Teljes mértékben. Ha az úrólyak azt mondanák, hogy nem, nekik ez így nem kell, akkor vagy újra gondoljuk, vagy elfelejtjük. De én szintén szóval az elmúlt hónapok tapasztalataiból nem ezt várom az úrólyaktól. És a döntő többség persze fogalmaz meg egy kisebbség aggályokat, hogy mi lesz a régi bosi hangulatával, hogy fog megőrződni, hogyan nem lesznek drágábbak az árak. Megmarad-e az önkormányzati, fert ezek nagyon fontos kérdések, de erre vannak, ezekre vannak válaszok és konkrét megoldásaink. Tehát ha az összkétet nézzük, akik megszólalnak az ügyből, is azt mondják, hogy hát változásra szükség lenne, mert nem igazán megfelelőek már a körülmények, de agódnak adott esetben azért, hogy jó-jó, de az az új, ami mindig egyfajta új az, és a változás az egyfajta kockázatot is fordolz, hogy az valóban meg tud-e felelni minden kívánalomnak. Mi azért dolgozunk hogy az olyan legyen, amilyet az úróiak joggal várnak el, és azokat a kockázatokat pedig csökkentsük, minimalizáljuk, szüntessük meg, amelyek jogosan merülnek fel. Jó, figyelj, fel. Mondom, végül is hogy... nincs olyan nagyon sok kérdésről szó. Most aztán végképpen nem lehet engem megvádolni bármilyen részrehajlással, hiszen jelen pillanatban még szerződés sincs közöttünk, menjünk, vész... menjünk végig a kérdéseken. Csak azért szerettem volna külön elmondani, mert úgy ugye azt gondolják, hogy nyilvánvalóan részrehajló az az ember egy riportalanyával, akivel egyébként szerződéses kapcsolatban áll. Nos, ha ugye ellenkező esetben ellenséges kéne lennie, de nincs így kezdjük. Ön szeretné, hogy... Zugon... Bocsánat, egy, csak egy fontos dolgot szeretnék elé tenni, hogy a kérdések úgy értelmezhetőek, hogy valami információm van arról, hogy mi az, amit az önkormányzat... Oké, benne tökéletesen igazad van, de ezt hogyan fogod tudni kontrollálni? Kontrollálni sehogy, de ezért csomagoltuk mellé, a konzultáció mellé a korrekt négy oldalas információs csomagot. Ha valaki, az korrekt, a négy oldal az mond... elegendő ahhoz, hogy reális képe legyen. Így van, így van. Ha korábban semmit nem olvasott, nem látott volna, az a négy oldal ebben az esetben is teljesen tiszta képet tudatni neki. Mindjárt elnézést fogok kérni, de most hadd legyek egy pillanatig rossz indulatú, hadd legyek Várnai László, mennyibe kell egy ilyen konzultáció? Hát erre majd el fogunk számolni, de 10 millió forint alatti tétel. Egy népszavazás, ami ennek az alternatívája lehetett volna, az viszont bőven a 100 milliós tétel fölött. Még egyszer elnézést ezért az alpári színvonal által a de zárójelben hadd el neked. Szerinted te ismered régebben a várnait, vagy én? Hát ezt én nem tudom megítélni. Te mióta Nekem ismered? 2005 környékéről datálódik. Hát akkor nagyjából, nagyjából egy időben ismertük meg. Várj egy pillanatra. Nem, akkor te hamarabb ismerted meg. Nem, nem, nem. Akkor te hamarabb ismerted meg, mert én már a papcsák vezette Zuglói idején ismerkedtem meg vele, és egy nagyon hosszú időbe került, amíg az embernek egy többé-kevésbé reális képe alakult ki róla, ami azért nagyon fontos, mert az mindig nagyon fontos, hogy az ember valakinek a viselkedése alapján valakit nem magasztaljon, föl, másfelől pedig ne írja le. De sok beszédnek sok az alja. Igen, szerintem szerintem ennyi, ennyit nem érték. De nem érdemez, csak valamit szerettem volna elmesélni konkrét történetet. Nézünk egy, egy kritikusabb zuglói hangvételt, és akkor talán nem, nem, nem, csak egy konkrét történetet akartam neked elmesélni, ugye Hajdomária kivált az LMP-ből, és önállóan indul hegyvidéken a 12. kerületben és megírta ugye a történetit a Facebookban, és talán az első Facebook megjegyzés, ami érkezett, az Várnai Lászlóé volt, aki számon érte Hajdú Márián azt, hogy aki, mikor neki volt hasonló történet az lmp vel akkor bezek Hajdú Mária mennyire nem volt teljes irányába, és azon gondolkodtam, és aztán el is van engedve a téma, hogy én abban reménykedtem, hogy a szüleimmel Magyarországon megszűnik a sérelmi politika, Várnai László ráadás nálam, ha nem is jóval, de sokkal fiatalabb, és van bennem egy rettegés, hogy a sérelmi politika Magyarországon sohasem fog megszűnni. Ön szeretné, hogy Zuglónak legyen végre egy igazi városközpontja és főtere, ahol minden hivatali ügyét gyorsan és egy helyen tudja elintézni, és ahol közösségi programokat, kulturális rendezvényeket is lehet tartani. Ugye én múltkor említettem egy történetet, ahol te rögtön kiigazítottál engem, és teljesen igazad volt, maga ez az egész kérdőív mennyire érinti azt az egészet, ami a Zugló projektet illeti, hiszen ott két különböző projekt egyszeri megvalósításáról volna Ideális esetben szó. Igen, az első négy kérdés, az csak és kizárólag a zuglói önkormányzat megvalósítandó belruházásról szó. Az független a másiktól? Ez teljesen független. Az első négy kérdés, csak zugló. Mennyire vagy benne biztos, hogy az igenek lesznek ebben a kérdésben? Tehát ez, ez hát egy, az eddigi tapasztalatom, egy... tapasztalatom és a normalitásban való hitem mert hogy az emberek akarnak szebb és jobb környezetben, akarnak szebb és jobb környezetben jobb szolgáltatásokat igénybe venni, akarnak új szolgáltatásokat. Például Zuglónak nincs egy olyan főtere, ahol rendszeresen kulturális eseményeket, akár kis koncerteket tarthatnánk. Zugló az egyetlen kerülete a fővárosnak, ami ilyen főtérrel nem rendelkezik, ahol egy zöld parkos, de szilágburkolattal is rendelkező téren vízjátékot nézhetünk, korcsvájázhatunk, vagy éppen egy tavaszi vásáron vehetünk részt, tehát ilyen főtere egyedül zuglónak nincs. Nagyon érdekes, érdekes, amit mondasz. Kellett, a városban ezzel már rendelkezik az elmúlt 30 évben ezeket egy csinos Zugló pedig, zuglóban pedig még ki sem alakult. Azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert erről gyakran szoktam beszélgetni a honpola, Krisztinával, hogy Budapestnek, és akkor ez hozzád, hozzád van uh, címezve a kérdés, Budapestnek? Mi a főtere, ha van egyáltalán? A Városházatér lenne erre hivatott, és a kialakítás egyébként folyamatban van. Okay, de, Most a de... parkolónak hívjuk egy jelentős részét, a másik az a bizonyos kisebb Macskaköves kialakított rész, ami a kiállításoknak szokott helyet adni, tehát különböző időszaki tabló kiállításoknak, most éppen Gönczár. Okay, de olyan, mint amilyen a tér, mondjuk Prágában olyanja van neked ma a e, Ezt tudnak kialakulni, csak vissza kell térnem némi Figyelek. történelemhez. 2008-ra sikerült lezárni egy olyan építészeti tervájázatot, amelyben kialakult egy nyertes vájázat keretében a Budapest Agora projekt. Ez azt eredményezte volna, hogy a korábban a károly körúti kinyíló városház, létező városház, aminek egy jó része elmondott ki a korábbiakban, visszaépülne, de egy modernizált formában, ami gyakorlatilag körbeülelne egy nagy, 10 közel 10000 teret, és ez a tér válhatna Budapest új főterévé, és ez a Budapest Agora címet kapta. Aztán jött 2008-ban a sikeres tervpályázat kihirdetése után a világválság, és ezt, hát ha úgy tetszik, zárójába tette legalábbis egy időre. Ezeket a terveket most forolgatjuk. Első lépésként kialakítunk ott egy városházaparkot, egy nagyobb lénevezetvételű városházaparkot. Reménykedve abból, hogy lesz majd egyszer a fővárosnak olyan idéze fölös pénze, amit ennek a, ennek a főteresedésnek a kialakítására költhet. Ön szeretné, hogy a bevásárlást, egészségügyi ellátást, hivatali ügyintézést egyszerűen egy jól megközelíthető, és minden lakosság igényt kiszolgáló új városközpontban tudja elintézni. Hadd kérdezem azt meg, hogy miközben a válasz ugye nyilvánvalóan, vagy az ember azt feltételezni, hogy nyilvánvalóan, igen, de legutóbb talán Denzel Washingtonnal is láttam egy olyan filmet, aminek az volt a címe, hogy az ördög a részletekben lakik. Vajon mindegyik kérdésre adott válaszban benne van-e azokra a részletekre adott válasz is, ami egyébként ennek a projektnek a kritika, a kritikai elemei voltak. Tehát, hogy van szükség piacra az egyértelmű, de ott különböző kérdések voltak, raktár, parkolás, nagyság, nyitvatartás. A kérdés az, hogy vajon az egy-egy kérdésre adott generális válaszban, ezekre a részletkérdésekre adott válaszok is benne vannak-e. A négy oldalasban ennek a jelentősebb része benne van, tehát ami fontos lehet egy átlagzulói számára, aki nyilván nem építész és nem beruházó, hanem felhasználó, tehát az ő számukra fontos információk benne vannak. Az elmúlt hónapok vitájában is benne voltak ezek, de nyilván nem lehetne kérdésenként egy oldalas eszét tenni, amelynek a végigolvasása és megtanulása után lehetne szakavatot választatni. Tehát nyilván azért az a feltételezés, hogy az önkormányzat megfelelő szakmai felkészültséggel olyan kérdéseket tesz föl, ami mögött ezeket a bizonyos részleteket már végig gondolta, végig vitatta, és vannak rá válaszok, és ezekre valóban mindegyikére van válasz. Ő szeretné, hogy a piac a hagyományait, ősteremelői hangulatát megőrizve megújuljon, és a Bosnyák tervezett új modern városközpontban kapjon az eddiginél nagyobb helyet. Igen. Ön szeretne, egy... igen. Ön szeretne egy új korszerű a jelelginél is magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtó egészségközpontot és szakrendelőt az új városközpontban a jelentős felújításra szoruló szakrendelők helyett? Igen, ebben azért van konfliktus, vagy lehet benne, mert tulajdonképpen van két nem megfelelő állapotú szakrendelőnk, egy a Herminán, ami például orvos és ápoló hiány miatt nem teljes gőzzel üzem tehát nincs meg a kellő szakmai háttere már. Az ősvezértéren lévő nagy szakvendelünk, amely egy nagyon intenzív környéken található, ugyanakkor zugló másik felétől rendkívül távol. És ezzel szemben a Bosnyák tér az nagyjából zugló szívében található. És amit még tudni kell mind a kettőről, hogy jelentős felújításra várnak. Ennek a becsült értéke körülbelül 7 milliárd forint, ha a két szakrendelőt megpróbálnánk arra a szintre korszerűsíteni, amire egy 21. századi páciens igény tarthat, ennek nagyjából 7 milliárd forint lenne az ára. És nagyjából ugyanezzel megegyező, ha egy vadonatújat hozunk létre, ráadásul az azt az orvosi hiányt is kezeli, ami a két különálló intézmény működtetéséből adódik és felszabadul. Tehát az integrált egészségügyi ellátó, ami, és az Egészségközpont címet nem véletlenül adtuk az új intézménynek, mert azt szeretnénk, hogyha sokkal inkább tudna fókuszálni a betegség megelőzésre, a tanácsadásra, mint éppen a betegségek gyógyítására. Az is egy fontos, az a legfontosabb persze, de ennél még fontosabb lenne, hogy a jövőre nézve, hogy minél kevésbé betegedjünk meg, és ehhez kapjanak az uglójak minél több szakmai orvosi és egészségügyi tanácsot. Abba segítsen nekem, hogy az orvosi, ápolói, egyéb ellátottsága, a két szakreddelőnek a különbség az miből fakad? Egyszerűen nem lehet annyi szakember találni a városban, és nyilván annyi pénzünk sincs, hogy kétszer annyi fizetést ígérjünk neki, mint mondjuk akár mások kormányzatok vagy az állami szféra. Ezért egy bizonyos létszámot el tudunk érni, de nem tudjuk megduplázni mert ennek a költségei már beláthatatlanok. Mert akkor a zárversenyben mindenki megy tovább, tehát amit látunk, hogy egy intézményt ki tudnánk szolgálni szakemberhiány nélkül, a két intézmény pedig komoly nehézségeket okoz, és ez ma már nem csak pénzkérdés, például a labor szolgáltatás nem tudjuk mind a két helyet Oké, a látogatottságuk, nem az, fényed, az hogy van, szakmai. Értem. A látogatottságuk egy tízes skálán mi a megoszlás? Hát nyilvánvalóan az ősvezértéria sokkal nagyobb, és a szakmák nagyobb része ott található meg. A Hermina az ebben az értelemben már nem egy teljes specifikációt nyújt, hanem csak annak a 60%-át, ami nyilván jóval kevesebb. Tehát szakellátásért egész zugló területéről most is az ősvezértére kell menni, ami azért sok kényelmetlenséggel jár. Tehát az, az uglóiak többségének, akik nem laknak az ősvezértér környezetében, nagyon-nagyon messze van. Ezért igazságosabb is lenne, hogyha egy korszerűbb, de jobb helyen, jobb fekvésben lévő intézmény jönne létre. De ez egy vitatott vagy vitatható pont, hogy ez a minden egy helyen egy szolgáltatás csomag, ez jó vagy nem jó. De ehhez van egy nemzetközi lábunk is. Anna Hidalgo, a Párizsi főpolgármester nem oly régen kezdte el azt a Párizsi város koncepciót megvalósítani, hogy 15 perces Városokat hoz létre Párizson belül, tehát olyan városi alközfontokat, ahol ezek, ezen, a, ezen a szolgáltatások mindegyike megtalálható 10-15 perces sét a kerékpáros vagy éppen közösségi közlekedés távolságra. Hogy minél kevesebb e, nagy tranzit mozgást idézzen elő a, a párizsiakban, és ez ennek révén szeretné például a forgalmi dugókat enyhíteni. Tehát ugyanez a koncepció, hogyha ezen a bizonyos és zugló ebben a 15 perces kategóriában értelmezhető, mert 15 percen belül valóban át lehet szelni. Ha ezt így ebben a formában megvalósítjuk, akkor például ezt a nemzetközi trendet is megfelelő korszerűséggel másoljuk. Végül, de nem utolsosabban egyetértőn azzal, hogy Zugló önkormányzata közsön megállapodást a Zugló új városközpontjának szomszédságában megvalósuló magánfejlesztés beruházájú, beruházójával. Annak érdekében, hogy a magánfejlesztő saját költségre több mint 11 milliárd forint értékben megépítse Zugló főterét, több száz férőhelyes mélygarázsa felújítsa a környező utakat, kialakítson parkokat, zöldsétányokat, játszótereket és folytassa a rákos megújítását. Ez ugye a legizgalmasabb e, a tekintetben, hogy e, ugye ez egyben a legis, leghosszabb kérdés is, és nem biztos, hogy az emberek egyébként ennek a négy oldalas brosúrával együtt is érteni fogják azt, hogy amíg a, a parkolókat és a többit érti, de hogy miért kell ezügyben Zuglónak e, megállapodást kötnie a Zugló új városközpontjának szomszédságában megváltozó magáfejlesztéssel, ebben nem nem vagyok száz biztos. Hát ott van a kulcsszó, hogy a beruházó pénzén, a beruházó költségére. Szerintem ez viszonylag egyértelművé teszi a zugdoljabb számára. De, akkor is mindenki, mindenki. de értézni fogják, hogy akkor miért, miért, miért lesz jó, hogy a zugló kormányzata a szerződést köt? Mi lesz Az, akkor? Azért lesz jó, mert akkor ezt a tizen, több mint 11 milliárdos, közel 11 és milliárdos fejlesztési csomagot és hozzájárulást, az uglóiak kapják Oké, meg. Oké, rendben van, és hogyha erre az a válasz, hogy nem, akkor mitől fosztják meg magukat az uglóiak? 11,5 milliárd forint értékű közfejlesztéstől, és ö, valószínűleg a városközpont nem tud megvalósulni is a városközponttal közvetlen összefüggésben, tehát a beruházó vállalja ebben a szerződésben, hogy megépít 200 darab mégarást, és megépíti a fölötte lévő főteret. Tehát ö, közel 3 milliárd forint az, ami közvetlen a városközpont épp lett tömegéhez kötődik. Ha nem kötünk meg a beruházóval, akkor ennyivel többet kell előteremtenünk, ha csak most szűken a beruházást nézzük, és akkor a környező utak és rákospatok megújítása az már szóba se kerülhet. Tehát annyira elnehezítenie az önkormányzati beruházást, aminek a becsült értéke most 13 milliárd forint, amihez hozzádódik ez a másik három, hogy akkor már nem 13-at, hanem 16-ot kéne előteremtenünk, és azért ez okay, de mondjuk, hogy komoly Ez összesen öt kérdés. Az ötödik kérdése mennyire múlik az első négy sorsa? Hát sajnos jelentősen, és ezt sokan felrólják nekem, hogy hát miért kötődik össze a két projekt? Hát sajnos azért kötődik össze, mert a beruházásunkhoz szükséges pénz jelentős része, az ötödik kérdésből származik, zuglónak. Uh -huh. Ha nincs az ötödik kérdésre igen válaszunk, akkor sajnos annyira pénzügyileg, annyira megterheli az önkormányzat projektét, hogy annak a megvalósítása kérdésessé válik. Hát akkor azt, amit kérdeztem, nem volt alaptalan, lesz miért izgulni. Tehát, ha valaki meg akarja, tehát ha valaki mondjuk nagyon nem ért egyet a Városközpont projekttel, akkor érdemes az ötödik kérdést megfordnia, mert ezzel a másik négyet is sajnos zárójába teszi. A mennyi idő van a konzultációra? Tíz nap. Tegnap indult, tizedikétől huszadikáig adhatják le az ugrólyak a szavazataikat. Egyébként postán vagy a kihelyezett gyűjtőládákba, az Örsözértéren vagy a Bosnyáktéren, illetve valamennyi intézményünkbe, óvodákba, bölcsödékbe, szakrendelőkbe, iskolákba megtalálják a szavazó dobozokat. És ha valakinek esetleg a postaládájában, ahogy te is említetted, nem került ilyen kiadvány, akkor pedig az ősön és a, a Bosnyágy téren felállított 9-től 11-ig ott lévő standjainkon ezt pótolni okay, a konzultáció... Ha valaki még kényelmesebben e, akar, akkor ezt egy online regisztrálni... Ez teljesen Nem rövid a tíz nap? Hát ez lényegesen hosszabb, mint bármilyen más konzultáció. Ugye egy helyi népszavazás az egy napig tartana, okay. ez tíz napig Bende tart. Van. Azt mondod, hogy nem hosszú. Azt kérdezem, hogy van-e érvényességi küszöb természetesen a szó idézőjeles értelmében? Ö, nincs. Ötezeret mondtál. Igen, volt olyan politikus társam, aki megkérdezte, hogy mi lenne ezernél. Hát nyilván nagyon boldogtalan lennék, mint ahogy 5000 visszaküldött szavazatnál is szomorú lennék. Néhány tízezerrel már viszont elégedett tudok lenni. Nyilván az ideális az, hogy legalább annyi konzultációs válasz érkezzen, mint egy, mint egy, mint egy népszavazási okay. kezdeményezést, ahol az 50 Jön... meg kell nyilvánulni. Jön a Pesti srácok, bele akar nézni a szerverbe, a hardverbe, nem tudom hova, hogy nincsenek meghamisítva az eredmények. Lesz-e erre mód? Hát nem a Pesti srácok fogja ellenőrizni, hanem a hivatal munkatársai, a jegyzőt felügyet mellett. A, egyébként ugyanúgy, ahogy a választásokra a a szuglói képviselőtestület valamennyi pártját, frakcióját felkértem, hogy vegyen részt már maguknak a dobozoknak az ellenőrzésébe, hogy azok úgy kerültek ki, ahogy ki kell kerülniük, és a visszaérkező dobozok feldolgozásánál, tehát szavazatszámlálásánál is az első lépéstől az utolsóig jelen lehetnek, de ez nem a pestisrácoknak, hanem a a testületben jelenlévő nagyon bátom, jó, jó válaszoltál rossz, rosszul tettem fel a kérdést de február 25-én akkor erről már érdemben fogunk tudni beszélni így van köszönöm szépen, kellemes éjszakát. köszönöm szépen, minden jót szia Haló? Pesten vagy? Nem, majd hétfőn. <gül> Csak másképp csöngött ki. Nemes Gábor van benne. Figyelj, te ha most Kievvel lennél, vagy minsk akkor a gudnál. Már saját magam miatt? Leginkább. Nem. És a donyesz élnél, vagy donyesz egyébként sem szeretnél élni? Hát nem, igen. Én azt hiszem, hogy jó, hát nem szeretnék egy frontra menni. Én, én egyébként soha nem voltam és nem is akartam úgynevezett fronttudósító vagy, vagy háborús tudósító lenni, mert szerintem aki ott van a háború kellős közepén, az nem látja a háborút. Tehát lenni magyarul nem jó? Ö, ezt nem biztos, hogy szívesen ellátogatnék oda, amikor éppen lőnek, vagy, vagy konfliktus van. Tehát nem akkor Gábor, figyelj, oda, te most lőnek. egy televízió vagy, bekapcsolak. Min múlik az, hogy Donetszgben éppen milyennek a közállapotok? Hát van egy, van egy alap, hogy, hogy nyilván rosszak, tehát ugye, egy, egy, egy háborús övezet hosszú ideig konfliktus zóna volt, most is az, az emberek egy része elment, nyilván vannak háborús károk, tehát sok minden ilyesmi van, ez az egyik. A másik, hogy egyébként meg valószínűleg folyik a mindennapi élet. Hát ahogy persze, ez, mint szarajévóban annak idején, de akkor sem volt jó szarajévóban. Azt mondd meg nekem, drága barátom, aki mindig, ugye mi a Krisztával mindig akkor szoktunk téged Fölívni ilyen ügyben, amikor éppen arra járunk, és akkor te egy rendes, tudományos, ismeretterjesztő, tájékoztatást szoktál adni. Amikor ezek a nagyszerű országok szétváltak, akkor hogy a frászkonyhóba húzták meg a határt? nem kellett meghúzni, vették az adott Szovjetunión belüli köztársaságoknak a vonalakat. Tehát vonalát. ezek a vonalak léteztek? Hát természetesen. Hát pont ez a probléma, ezek a vonalak léteztek, de ezeknek a vonalaknak voltak hát ilyen pikáns részletei. Ugye a Krim egész konkrétan azt hiszem 54 óta létezett ebben a formájában, hogy ez ukrán volt, 54-ig az orosz föderáció része volt, csak akkor Russov egy, egy gyenge pillanatában úgy gondolta, hogy ezt oda kéne adni az ukránoknak. És De akkor annak ott nem volt semmi jelentősége a szimbólumon kívül. Most már igen, és például ugyanez a probléma, ugye az egyéb ilyen aknákkal, a hegyi karabakkal, amely mindig is hát örmények által lakott terület volt, és mindig is Azerbajdzsánhoz tartozott, már úgy értem a Szovjetunió megalakulása óta. Tehát ilyen apróságok voltak, vannak, most arról nem is beszélve, hogy bizonyos területek ugyan nem változtak, határok nem változtak, de Sztálin előszeretettel mozgatott tömegeket, hogyha úgy gondolta, hogy ez neki, jó, vagy hogy meg akarja. Menjünk vissza tetszett. időben, hogy aztán végképpen kétségbe fel sem merüljön az a kérdés, hogy nekem erről halvány lila gőzöm lenne. A Szovjetunió és a cári Oroszországnak a földrajzi viszonyai azok mennyire egyezőek, vagy különbözőek? Különböznek, főleg nyugaton különböznek. Tehát ugye a cári Oroszországéhoz tartozott Finnország is, és Lengyelországnak a fele. Vagy, vagy, vagy, valamint. valamint ö, ö, Amikor Cárdé Oroszországról beszélünk, akkor hány évre megyünk és a baltikum Mennyire megyünk vissza a történelemben. Hát ez egy jó kérdés, ugye az Oroszország folyamatosan gyűjtögette a területeket, elkezdődött ugye már e, rettegetíván alatt, e, és aztán ment-ment. E, végül is például a, a Földközi vagy a Fekete-tenger partvidékét az, az már csak az 1700-as 1700 évek vége felé sikerült megszerezni. E, a e, balti országokat, azokat nagyjából szintén ugyanekkor, és Finnország, Finnország, most nem tudom pontosan mikor lett, A Finnország korábban svéd gyarmat volt, aztán netto átment oroszba. Valószínűleg az is a, a svéd-orosz háború után történt, és Lengyelországot pedig ugye többször felosztották, legutoljára nyilván, legutoljára 1815-ben a Bécsi kongresszuson. A lengyel-orosz nem szeretem viszonynak alapvetően mi az oka? Hát ez, hogy, hogy Lengyelország, Oroszország, tehát Lengyelország keleti része, akkor ugye Lengyelország, a mai Lengyelország egy kicsit arrébb van tolva nyugatra. Korábban azok a Lengyelország mai nyugati területei, azok, azok nettó német területek voltak, a német birodalom, vagy akkor még nem, mikor volt már német birodalom, de mindenképpen akkor meg Boroszország részei voltak, és... Ugye fölosztották, Ausztria Magyarország is kapott, Galícia, ugye az Ausztria Magyarországhoz tartozott, ugye az a, azok a Igen. részek. Volt, volt egy német rész, és volt egy nagyon nagy Oroszországhoz tartozó rész, ahol rendszeresen kitörtek fölkelések, forradalmak, amelyeket az oroszok rendszeresen brutálisan levertek, és gyakorlatilag az orosz vagy az ukrán Hát nemzeti eh, tudatnak alapvetően az, a, az az meghatározó, hogy mi mindig harcoltunk az oroszok ellen. Érdekes módon a németek ellen is harcoltak, de ez ma, a II. világháborútól el most eltekintve, történelmileg nem ágyazódott be ennyire főleg azért nem, mert, mert azokon a részeken, amennyire emlékszem, nem nagyon voltak fölkelések, és, azok, és az orosz cári birodalom azért már akkoriban is hát nem a különösen finomságával tűnt ki. Oké, okay, Lengyelországot mondjuk valamennyire értem, nem vizsgáznék le belőle. Miért van orosz barátság Szerbiával, amely ügyes sose volt határos Oroszországgal? Miért van relatíve sokkal nagyobb orosz barátság ma Szlovákiában, mint Uh, Lengyelországban. Jó, hát az első, ugye Szerbia a Balkánon, a Balkánon a, a meghatározó erők, egészen a 20. század elejéig, első fejéig, az oszmán törökök, a török birodalom volt, ugye? Igen. és az oroszoknak pedig az volt a délen a fő ellenségük, és az oroszok például fölszabadították a Balkánon ö, lévő Bulgáriát, ezért Bulgáriának speciális a viszonya Oroszországhoz, mert ők üzték onnan ki a törököket, és. A, és emiatt a bolgárok e ma is szeretik az oroszokat? hát ez a ma ugye egy nehéz megállítás. Valószínűleg a, az, az oroszok és a bulgároknak a társadalmi közelsége, az létezik. Azért az én kérdezem tőled, de de ez politikailag aztán, nem. aztán hagylak téged visszatérni oda, ahol voltunk, mert hogyha a hétköznapokat nézzük, azokat a hétköznapokat, amelyekben már viszonylagosan vannak ismereteim, de most nem akarok vitatkozni veled, mert nem ez a dolognak a lényege, hanem az, hogyha azt nézzük, hogy Magyarország hogyan viszonyul az oroszokhoz, hogyan viszonyult a 90-es évek előtt a 90-es években, és most, amikor a napi politika által úgy tűnik, mintha egyébként Magyarország egy elfelejtette volna az egészen közelmúltját, a régmúltját is, és olyan mértékben orosz barát, amivel kapcsolatban nehéz az embernek megnyilvánulni a elsősorban a miniszterelnök orosz politikája miatt, akkor az ember elbizonytalanodik, pedig hát mi ugye sose voltunk a cárig Oroszországnak a birodalmi része. Ezért kérdezem tőled, tehát ebben összefüggésben kérdezem tőled, hogy a bolgárok hálásak-e? A bolgárok hálásak, természetesen ez az alap, de azért semmi sem örök, minden változik. És mikor takarították el onnan a törököket? Elnézést, rosszul fejeztem ki magam. 1870, valahogy így vagy több, több háború is volt, és, és ugye a szerbek, mert még ezt nem fejeztem, ugyanez a, a, a török elleni, tehát a, a szerb állam úgy alakult meg, hogy kiverték a törököket, ez, ez a törökök végzetes meggyengülése a Balkánon, ebben jelentő szerepet játszottak az oroszok, plusz ehhez jön még az az apróság, hogy ö, ugye ugyanaz, a, vagy ők is or, az ortodox egyházhoz tartoznak, mint a, az uh -huh. oroszok, plusz, Ugye hát ők is szlávok, azért ez, és a, a pánszláv mozgalom, ez nagyon erős volt egyébként a, pont a monarchiában És ebben a pánszláv mozgalomban furcsa módon olyanok is benne a mondom, mint a szerbek, de olyanok is, mint a csek és a szlovákok. Aki és a szlovákok? Hát a szlovákok, ö, ö, ugye ö, Csehszlovákiának nem ugye volt problémája. De legutóbb ezt a parlamenti purpárlét néztem, azért az nem volt csekészség. De nem volt problémája az oroszokkal soha, ugye a szlovákok az osztrák-magyar birodalomnak voltak a részei, az ő nemzeti törekvéseiket a pánszlávizmus nevében az a cári birodalom támogatta, a cári birodalom ugye ellensége volt a, a, az hogy legalábbis egy kis világháborúba keveredett Ausztria Magyarországgal, és utána pedig a, a szlovákokat mégis felszabadította a szovjet hadsereg, miközben Szlovákiában ráadásul volt, ami nálunk, meg még a cseheknél sem volt, egy felkelés, ugye, egy, egy, a németek elleni felkelés, és elég komoly nagy felkelés volt, amelyet nagyon nagy erőkkel kellett a németeknek leverni 1944-ben. Um, minden héten így kerül szóba Ukrajna, ez az Ukrajna ez egy ez nem egy skander de olyan skander, aminek nincs vége tudom, olyan skander nincs, aminek nincs vége de hogy itt, mert ugye Igen, most, itt az a kérdés, azt hiszem fűződik ugye az a kifejezés, vagy az a történet, hogy márpedig pedig színpadon olyan pisztoly, ami nem fog elsülni, nincs. Ez egy olyan háborús gócnak tűnik, ami millió dolgot akcelerál. Az a kérdés, hogy van-e olyan vulkán, ami csak füstöl, de sose tör ki, de most nem szeretnék egyre távolabb menni Ukrajnától, és egyre hülyé példákkal előjönni, te hogyan tekintesz erre az Ukrajnára, amely hetek óta egy füstölgő vulkán? Tehát uh, Ukrajnát nem nyilván nem önmagában kell nézni, hanem részint kell nézni a uh, kelet-nyugati viszony uh, keretében, kell nézni az orosz belpolitika keretében, valamelyes nyilván az ukrán belpolitika keretében is, és, és hát ugye főleg a történelem az, ami itt is meghatározó. Tehát, Ukrajna ugye úgy vált szét, hogy, hogy megállapodtak a Szovjetunió tagkörszágságai, konkrétan Ukrajna, Belorusszia és Oroszország elnökei a belovesi erdőben, amely, ahol most szerencsétlen migránsok tanyáznak és próbálnak valahogy a senki földjén megélni, hogy szétválnak, és mindenki innentől kezdve egy Isten hírével, amire akar. Jól, le, le van a független államok közössége, de hát már akkor se hitte senki, hogy ez egy tartós dolog lesz. Ez, ezután elkezdődött ezeknek az országoknak a külön-külön fejlődése, és ezek után ugye elkezdődött a, az orosz belpolitikának is egy változása, meg a nyugati politikának is egy változása, a kettő azért valamelyest összefüggött, akkor, amikor Gorbacsov azt mondta a amerikaiaknak, németeknek, a nyugatiaknak, hogy fiúk, én mostantól fogva leveszem a kezemet a saját birodalmamról, egy, kettő, Németország ennek megfelelően ez a lényeg egyesülhet, akkor mindenki azt mondta, hogy persze, persze, mi, mi nem fogunk oda vinni haderőt, mi nem fogjuk a, az NDK-t a NATO kihajazett részévé tenni, miközben nyilvánvaló volt, hogy a NATO tagja lesz, mert hát a Németország a NATO tagja. Ez az elvet, ezt az elvet tulajdonképpen betartották valamilyen szinten a NATO és amely az, orosz, amely az oroszoknak borzasztóan nem tetszett, és amely nyilvánvalóan az oroszok számára örökké úgy fog fölmaradni, hogy őket becsapták, mert hiszen azt mondták, hogy nem lesz. Többek arra gondoltak, hogy fölbomlik a Valsői fölbomlik, és akkor a NATO is fölbomlik. Egy ideig még az is fölmerült, hogy esetleg Oroszország is a NATO része lesz, mert hát annyira szeretjük egymást. De 97-ben aláírtak tényleg egy szerződést, aminek az volt, vagy egy egyezményt, vagy alapító okiratot, mindegy, hogy, hogy hívják, amiben az volt a lényege, hogy a NATO atomfegyvereket nem terep, telepít a új országba, akkor még, nem, akkor még csak három új országról volt szó egyébként. Tehát Magyarország, Lengyelország és Csehországról volt szó, tehát nem egyáltalán még, még, még a, a többi országoknak a felvételéről, ugye Magyarország csak 99-ben lépett be, de 9 évvel már elkezdődött a felvételi folyamat, és az alájták, hogy ez nem azt jelenti majd, hogy, hogy itten majd a NATO támaszpontokat létesít, és nem tudom mi, és tényleg nem tette. Vannak ugyan NATO erők, persze hát egy is ezeknek az országnak a haderője eleve NATO erő, de amerikai támaszpontokat oda tartósan nem rakott, ideiglenesen igen, atomfegyvereket nem rakott, támadórakétákat nem rakott, mínusz kivétel Románia most, és ugye Bulgária. De ez összefüggött. A krimmel. Tehát ez a krim után történt, amikor az oroszok is hát némileg megváltoztatták a maguk álláspontját, és főleg megszegték a maguk ígéretet. tudni, hogy az oroszok annak fejében, hogy az Ukrajnában lévő atomfegyvereket, amelyek ott maradtak a Szovjetunió után, úgy ilyen maradékként, ezekről az ukránok lemondtak és átadták az oroszoknak, ennek fejében Budapesten aláírtak egy egyezményt, amelyet egyébként az amerikaiak és az angolok is aláírtak, amely garantálta a Ukrán a területi függetlenségét és épségét és szuverenitását és biztonságát. E, hát ezt az oroszok azért ennyien szóval megszekték. Na most az Ukrán ügy akkor tulajdonképpen nem most éreződött ki, hanem akkor éreződött ki, amikor ez az nyugat és kelet között nagyjából egyensúlyi helyzetben lévő, de mégiscsak hát nagyon erősen Oroszországhoz kötődő ország, elkezdett a 90-es években mindenfajta úgynevezett narancsos forradalmakban, amik elsősorban belpolitikai jellegű volt, tehát nem arról volt szó, hogy az oroszokkal mi történjen, hanem a korrupt oligarchák ellen voltak ilyen forradalmak, és ezek nagyon hamar, 94-ben átcsaptak egy ilyen, totális külpolitikai irányváltásra is, és ez az, amit az oroszok azt mondták, hogy ezt már nem fogadjuk el. Tehát az oroszok, ha úgy tetszik, egy olyan státuszkót tudtak még elfogadni, amely, amelyben ugye már a NATO ott volt, a balti országokban ott volt mindenütt a határai, de Ukrajnában nem, és Ukrajna, mint mégis a legnagyobb, és történelműleg tényleg azért más az ukrán-orosz viszony, mint bármely más állam viszonya talán a beloruszokat kivéve, de, hogy, hogy ebben, az, ebben ez az ország, ez, ez, ez legalábbis nem, nem lesz NATO-tak. Most amikor elkezdődött a felvételi folyamat az Európai Unióba, vagy a társadalmi folyamat az Európai Unióba, akkor ez megváltozott. Innentől ez az oroszok, és mindenki nagyon durva ö, lépésekre szánta el magát. És egyszer csak elállt egy olyan helyzet az oroszok számára, hogy úgy nézett ki, hogy Ukrajna ugye ez a majdan után volt, elveszett. Tehát nem egy ilyen libikóka helyzetben van, hanem elindul a nyugat felé. Vagy már ott is van. Na ez volt az a pont, amikor ráadásul Pucsinnak nagyon komoly belpolitikai nehézségei voltak, amikor egyszer csak azzal kellett szembesülnie, hogy mi lesz akkor, ha például Szevasztopol a Krimben, a legnagyobb orosz flotta támaszpont, és hát gyakorlatilag az orosz flottának a, az első igazi nagy a támaszpontja és az orosz katonai erőnek és, a, és az orosz haditengerészetnek a szimbóluma, ez elvész. Ugyan hosszú távú szerződés kötötte, vagy kötöttek arra, hogy a Szevasztopól egy orosz támaszpont lesz, de hát tudjuk, mit jelentek a szerződések, és majd ott esetleg NATO haderő van. Most az, a Putyin észjárását követem, és azt mondta, hogy na ezt nem. Ő, ezt a folya, ez a folyamat, ez merre felé tart? Ez tart bárhova is, vagy ez lötyög? Merre tart ez ezt akarom a folyamat? Mondani, ez lötyög, vagy tehát, hogy ez, ez, ez, ez hova tart? Igen. Most ezt akarom mondani, hogy ez a borzasztó, hogy ez a folyamat... Gyakorlatilag befagyott. A, még akkor ugye nem beszéltem a, a, a Donetsk és ugye, ahol szintén, ami szintén azzal függött össze, ők akartak valamit. Ugye a donetsk ö, orosz megszállásnak az a lényege, hogy majd legyen egy olyan autonóm mia. Ami, Lengyel, ami Ukrajnán belül ezeknek az autonómiáknak bizonyos dolgokban vétójogot biztosít. Tehát például, ha ezek az autonómiák azt mondják, hogy, hogy nem lépünk be a NATO-ba, akkor nincs NATO-belépés. Na most, tehát ez egy befagyott konfliktus volt egészen mostanáig, hogy most miért lett ebből hirtelen ilyen borzasztó nagy konfliktus, annak valószínűleg a másik össz e, lába dolognak, tehát nem az ukrán-orosz lába, hanem az egész nyugat-kelet viszonynak a, a Jó, de azt kérdezem tőle, ez itt most egy kísérleti terep, vagy pedig ez tényleg egy góc, vagy ez egyik pillanatban, ilyen a másik pillanatban olyan? Ez egy góc, amelynek nem kéne, nem kéne okvetlenül ö, háborúba ö, torkolnia, de sajnos a válságoknak és a, a, a konfliktusoknak van egy öndinamikája. Mi az öndinamikája? Ami... Látod-e az öndinamikáját? Látom sajnos, de most például inkább azt látom, hogy a vektor, hát legalábbis Macron tárgyalásai óta, mintha megfordulni látszana. Ez ugyanem még nem egyértelmű, az oroszok még, még csinálnak mindenfajta uh, svédtorna mozdulatokat, hogy nem, nem, dehogy. És hát most éppen folyik egy hagyja valójában arról szól a történet, hogy létezik-e olyan erőszakos cselekmény, amiben a másik fél azért nem lép bele aktívan, ha őt megelőzik, mert tudja, hogyha belép, belép, hogyha nem lép bele, akkor vesztesnek fogják nyilvánítani, ha viszont belép, akkor világháború lesz, ami beláthatatlan következményekkel jár. Tehát valójában nem lesz az a... világháború, mert tehát ugye ez az, azért a szögezzünk le bizonyít. Vagy vagy állítsunk fel bizonyos határokat, vagy kételeket. Vagy Ukrajna nagyon megrontaná kelet és nyugat viszonyát, a nyugat és Oroszország viszonyát, de, de nem világháború. Tehát Ukrajna nem NATO tag, az egy nagyon csúnya dolog, ebből nem lesz világháború. Tehát ha most ha az amerikaiak megszállják Irakot, vagy Szíriát, vagy akármit, az nem világháború. Nem akarom azt mondani, hogy Akkor ezek, ez nem szállják ugyanaz... meg az oroszok Ukrajnát? Hát azért mert, azért, mert a háború az a, az a politikai célok más eszközzel való megvalósítása. Megsz... Nincs, nincs értelme megszállniuk. Hát mi az a politikai cél, amit Ukrajna megszállással elérnek? Halványkőződni is. Hát a mostani eseményeket se látom mindát. Nem, hát a mostani eseményeket annyiban van értelme, hogy sikerült, azért valamit elértek, sikerült például bevinni amire mi, nem, mi mindig csak az Ukrajnára meredünk, de sikerült bevinni a tárgyalásokba, legalábbis a Macron ezt elfogadta, hogy Oroszországnak vannak Ukrajnától függetlenül, de Ukrajnával összefüggésben is, biztonsági igényei. Tehát egy biztonsági rendszerről lenne szó, <kül> bocsánat, Nincs szeretni valahol, hát köhintettem. De ez egy, ez egy Putyin... teljes hülyeség figyelj, az ember, ha tüsszent, akkor valaki, azt se tudom, hogyha valaki tüsszent, és nem mondja azt, hogy egészségére az udvariatlanság, de ha köhögsz, akkor csak azt mondom, hogy ne fulladj meg. Ez egy, szerintem egy teljesen rossz konvenció, hogyha az ember kővapá elnézést kér. Elfogadom. Csupa fül vagyok, Csaba. igen? Igen. Tehát eh, Putyin valahol, Oroszország valahol meg akarja vetni a lábát, és azt mondani, hogy eddig és nem tovább, tehát valójában Ukrajna az olyan, mint egy nagyon nagy értékű lap valakinek a kártyái között? Amivel ki lehet játszani olyan dolgokat, hogy nem lesz háború, de például az, amiről te beszélsz, az megjelenik, miközben Ukrajna előterül nem volt szó. Igen, mondom, itt, itt mindig két dolog van. Az egyik az Ukrajnán belül, ugye mindig azt mondjuk, hogy Ukrajnának joga van nato lenni, Ukrajna egy független, szuverén ország, oda megy, ahova. Az akar. ukránok mit akarnak? Most már most már NATO ba akarnak. Ugye ez az érdekes. Az ukránok soha nem akarnak. Sikerült megbolondítani a... őket? Sikerült őket megbolondítani. Nem csak megbolondítani, a, a, a konkrét politikai, történelmi, katonai események vitték ide. Fölvázoltam, mit hogy. Mit remélnek ők attól, hogyha NATO tagok lesznek? Nem így vetődik föl a kérdés, hogy mit. Hát egyrészt azt remélik, hogy, hogy akkor Oroszország. Ahogy, ahogy a NATO tag Baltikumhoz nem mer hozzányúlni. Az jó, ukránok nem szeretik az oroszokat? Hát most már valószínűleg nem, de ez egy fura dolog, mert Ukrajna fele orosz, vagy egy harmada orosz. Tehát, és lehet, hogy azok között is vannak, akik nem szeretik már a Putinékat vagy az orosz hadsereget, vagy nem tudom mit. Ez nehéz, ugye, és a Luhansk és, és, és Donetsz megyében is ukránok, de hát ukrajnai oroszok de laknak. De a, a Putyin ma beleszeretne egy új-zélandi nőbe, és elköltözne Új-Zélandra, és letenne az egészről, ha ott lenne egy új első ember ugyanezt folytatná? Vagy ez a Putyinhoz köthető? Vagy ez egy birodalmi logika, amihez teljesen a, mindenki Putyin vagy... Is, is Van egy birodalmi logika. Nincs olyan orosz politikus, aki nem mondaná azt, hogy nem tetszik neki, hogy, hogy a, a NATO folyamatosan... Jó, előbb el kell, hogy tőled, de még tele vagyok kérdésed, de aztán el kell mennem. Áruld el ebből a szempontból? Tudom, most logikátlan a kérdés, de talán mégsem. A Gorbacsov az egy áruló volt? De hogy volt áruló. A Gorbacsov azokat a... A Gorbacsov fölismert bizonyos dolgokat, fölismerte azt, hogy mi az, ami tartható, és mi az, ami tarthatatlan. Egyébként nem volt igazán ügyes. De nagyon rossz helyzetben volt a a Gorbacsov átvett egy sőt tömeget, amikor kiderült, hogy a Szovjetunió nem bírja azt a fegyverkezési és, és politikai és katonai versenyt, amelyet ráerőltettek, amelyet, amelyet vállalt, nem bírja föntartani a birodalmát, nem bírja fenntartani már saját magát se. Egyébként e, e, nyilván, én számomra nyilvánvaló volt, és meg is jósoltam. Én mindig azt mondtam, hogy a Szovjetunió nem fogja feladni az NDK-t, mert az NDK feladása az első dominó, hogy a Szovjetunió szétesik. És ebbe sajnos igazam volt. A sajnos nem azért mondom, mert úgy gondolkodom, mint Putyin, hogy ez a nagy kozmikus szerencsétlensége a 20. századnak, hanem azért, mert, mert sajnos az egy, az egy stabilabb világ volt, a világháború, vagy a háború veszély azóta volt néhány háború. Tehát a Szovjetunión belül is bár elképesztően kevés ahhoz képes, hogy mit vártam, de hát nézzük meg a hogy mi történt azért Ukrajnában, nézzük meg, mi történt Jugoszláviában, és azért azt hiszem, hogy egy csomó egyéb világpolitikai nagy összet vagy világpolitikailag is értékelhető lépése Amerikának nem történt volna meg, hogyha ha van egy ellensúly. Tehát az atom Korszakban viszonylag jól nézett ki, hogy van egy-két tömb, és ezek viszonylag biztos és stabil keretet adtak mindannak, ami folyt. Ami Ettől még nagyon rosszul érezhetik magukat azok, akik ebben benne vannak, csak, csak hát egy háborúnak a kockázata mindig tehát háborúnál minden jobb. Aztán áldalában az, az utolsó kérdésem, kérdésem, hogy végül is ebben a kancsóban, ami ez a válság, ebben még sok, sok, sok víz van? Persze, persze, de én egy kicsit azért óvnék attól, hogy mindig elhívjuk saját propagandánkat. Tehát amikor van egy szembenállás, akkor ugye mindig jön a propaganda. Minden háborúban az első áldozat az igazság, és ez már a háború háborús hisztéria vagy a háborús helyzetre is áll, ilyenkor mindenki elfeledkezik a józan, hidegfejű érvelésről, és egy olyan területre, olyan terepre téved, ahol inkább az érzelmek uralkodnak. Milyen az élet Barcelonában? Nagyon kellemes, tegnaptól óta nem kell az utcán maszkot hordani, zárt térben igen. Jó, hát majd akkor itt, hát zárt térben egyre még itt is. Mennyi ideig maradsz? Azt nem tudom, ez mindig ilyen open-end nyitott uh, id idő. Jó, bejelentkezem Tehát... akkor majd. Csokolom, köszönöm. Jó, jó. Szervusz viszont hallásra. Nemes Gáborot hallottak. Viszont hallásra a dörö.fi kukat, gmail.com, hogyha nem ez volt az utolsó adás. Hétfőn találkozunk, miután egy nagy interjú jelent meg Oszkó Péterrel, aki abban maradtunk, hogy nem szeretnék sokadik lenni, de az index úgy látszik, hogy vagy nem tudom. Tehát ez most nem érdemes ebben belebonyolódni, minden esetre Oszkó Péter nem lesz a jövő hét programja, de lesz helyette más. Illetve nem helyette, hanem ezekben az időpontokban valakivel biztos, hogy beszélgetni fog, csönd lesz, vagy zene fog szólni. Viszont viszontlátásra.